Öntjük tisztelt utasainkat, a következő megálló kulturális szakadék, kellemes utazást kívánunk. Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a kulturális szakadék legújabb adása most először a kulturális szakadék történetében. A stúdióban vesszük fel az adást, úgyhogy a hangminőség az egekben, a feszültség szint, a szintén valahol ott, és hát mindenki készen áll egy hatalmas beszélgetésre, amiben lesz csomó témánk, az idő, a halál és az utazás. Szerintem ezek mind ilyen hasonló. Archetipikus témák. Igen, ar témák, amik így az ember életében. Üm, ja, bemutatom műsorvezető nyilvánvalóan sorban. Ádám, sziasztok, Csoki. Sziasztok. Ákos. Sziasztok. Én Alex vagyok. És akkor bele kulturális szakadék üm, üm, Hát igen, az a helyzet, hogy én vezettem be az adást, de. De meg kell de, valakit. Hogy... Alex, milyen volt Amerika? Á, köszönöm, hogy kérdezed. De jó, hát figyelj, nagyon jó volt. Na, tényleg, amúgy szerintem az volt a koncepció, hogy Ádám írta nekem még, amikor ott voltam Amerikában, és akkor kezdjük ezzel, hogy én voltam kint két hetet, San Franciscóban, és Ádám mondta, hogy készüljek, mert, mert legyen erről és szakadék. És amúgy szerintem már ő lenne, hogyha mindig egy ilyen utazási blokk. Hogyha valaki elmegy, például tudom, hogy Ákosék fognak menni Portugáliába, Aha. szerintem úgy tök menő lenne, ha ilyen kultúra uh, influencing igen. jönne így be, be és, uh, és akkor én, én ezt szívesen így, így, így elkezdem, vagy nem tudom. Uh, Mire vagytok kíváncsiak? Hát én elsősorban azért is kérdeztem, meg mondtam, hogy így ilyen, mert hogy innen Európából, meg így a TikTokról, meg így a YouTube-ról, meg a közösségi média felületekről, meg cikkekből, Amerika egy olyan távoli, de mégis olyan közeli dolognak tűnik, amiben ilyen, hogy mondjam, Abba a posztúr világban nem lehet eldönteni azt, hogy mi igaz és mi nem. És azt akarom, hogy a saját szemeddel, a tapasztalataidat így adjad át nekünk, mert hogy nem mindannyiunknak vannak ilyen képzeletei arról, mint mi a San Francisco. Hogy azt gondoljuk ez a liberális főváros, hogy ott mindenki nagyon happy, minden nagyon-nagyon jól működik, és hogy, és hogy van valaki, akit most oda küldtünk ennyi nagykövetként, <gül> úgy, hogy láthatja, mi a valóság, és én erre nagyon kíváncsi voltam. Ö, jó, tehát igen, ez szóval, tényleg a, a San Francisco, hogy a nyugati partnak. A... Mindenki elektromos autó jár, ez az első. Igen, <gül> igen, egyébként tényleg, tényleg. Ez, ez igaz, igen. Tehát minden második autó Tesla, Köszönöm és a hogyha a Tesla. kölcsönözni akarsz autót, akkor csak Teslát kapsz mert az itt tele van. Szóval, jó ott van, nem tudom, gondolom, hát ott gyártják, ugye, meg ott a Silicon Valley, és így ott így tökre megéri. És tényleg, igen, minden második embernek tesla van, és a legérdekesebb az volt, hogy egyébként mennek a városban ilyen autók, amiknek a tetején forognak ilyen kamerák, és nem ülnek benne emberek. És így később tudtuk meg, hogy igen, hogy itt fejlesztik most az önjáró autókat. Tehát, hogy San francisco van egy ilyen projektje, hogy ott így bizonyos kerületekben mehetnek autók sofőr nélkül. tehát hogy <gül> érted, tudnak küldeni egy autót hát ilyen még, hát gondolom, hogy ez lesz, lesz a jövőben, de hogy valami ilyesmiket akarnak, de hogy ez még csak a test, szóval elvileg ezeket tesztelik, távolról így nézik közben, így real time, de hogy egy csomót láttunk, ilyen soför nélküli autó, és így mondom, ez kemény. Nem, nem volt para? Egyébként de, de, de para. Én egyébként, ja, még annyi, hogy van ilyen személyes élményem, hogy én vezettem San francisco belül, ugye? Izt a... azért tudik, hogy Alex nagyon szeret városokon belül. Én, nagyon előbb. szeretek városokon belül vezetni, és Teslát vezettem ráadásul. Egyébként Teslát vezetni olyan volt, mintha egy, egy, egy, egy okos telefonod lenne, ami autó alakú. Nem, olyan ilyen játék érzi, Én nem éreztem, hogy ez egy autósza, mm -hmm. szóval, hogy ilyen tényleg ilyen játékfeelingem volt, hogy ez, ez csak egy, egy játékszer. És ö, tényleg ugye semmi hangja nincsen, igazából a gombok ilyen teljesen ö, já, játékszerűek, és ami érdekes, hogy ugye van ez a nagy izé, hogy jaj, hát az önvezető Tesla, hogy akkor bekapcsol. És akkor izé önvezető, de hogy rajta kell tartanod a kormány a kezed, de hogy amúgy. Az a durva, hogy Elon Musk így annyi ingyen munkát használ, mert hogy konkrétan én, én azt gondolom, ezek alapján a saját tapasztalatai alapján, hogy te tréneled az autót. Tehát, hogy az történik, hogy bekapcsolod az módot, ő így visz valahogy, és így néha be kell korrigálnod őt, és én biztos vagyok, hogy ebből az adatból ő tanul. Tehát, hogy Uh -huh. Konkrétan te ingyen dolgozol a a az Elon Musknak, hogy tanítsd a tesláját, amikor bekapcsolod ezt az módot. szerintem nem is éri meg bekapcsolni, Ü és egyébként több figyelmet igényel, úgy éreztem magam, miközben vezettem az önvezető autót, mintha mint jelenik egy oktató, tehát én tényleg azt éreztem, hogy itt most több felelősségem van, hogy így figyeljem azt, hogy ez a szerencsétlen mit fog csinálni a következő kanyarnál. Lehet, ez még a bizalom kérdése, de el tudom képzelni, hogy ha már rajta kell tartanod a kezedet, akkor már szeretnéd a kontroll élményt javítani. Ja, ja. Ha meg tényleg bízhatsz az önvezetőbe, akkor meg ne is kelljen rajta lenni a kezedben. Ja, ja. de hát nyilván az még messze, messze van, szóval. Ez messze van. Ja, nem ja igen, én már nem tudok jósolni. <gül> Lehet, <gül> hogy itt van a sarkanfogás. Én gondolom az EI fejlődésével, és nem akarom ebben az irányba elvinni ezt az egész ilyen blokkot, de gondolom. Hey, ez begyorsulhat. Szinte biztos, ja, ebben igazad van, igen. Hát én, én úgy tudom, hogy már vannak olyan cégek, akik az önvezető autó technológiában előrébb járnak, mint az Elon Musk. Abszolút. És az Elon nagyon le vannak maradva. És az én ilyen, az a barátom, aki így eléggé benne van az a Musk projektjeiben, és nagyon követi. Ő azt mondta, hogy a Masknak fizikából, meg a mérnök, mérnöki, a fizikai mérnöki dolgokban van jó intuíciója, és abban tud jól fejleszteni, de hogy az AI-hoz kurvára nincs. Hm. És hogy nem is érti annyira jól, és ezért nem is jó irányba ö, irányítja magát a, a céget, hogy a Teslát, és valószínűleg nagyon messze van attól, hogy ezek a Teslak ténylegben működő legyenek. Igen, el tudom képzelni, hogy lehet, hogy az ottani kultelenek ez a Tesla egy ilyen másodvonalas autó, tehát az ottani Suzuki, vagy nem is tudom, mert azért voltak menőbb autók a városban, de tényleg mindenki kurva nagy autókkal jár, meg minden kurva. is a rotb Micsoda? Ez is igaz -asterot én... hogy senki nem volt ilyen nézővel, mindenki ez én... az ilyen. Én, hát ott, ott biztosan. Most né nézd, igen, ugye én Amerikának egy nagyon kis szeletét láttam, egy buborékot gyakorlatilag, egy baliberális buborékot, de hát ott ez igaz. Tehát, hogy az tényleg, meg, meg tényleg igazából azt vesz az ember, hogy ilyen nagy minden. Szóval, hogy, hogy az van, hogy, hogy nagy a kurva nagy az út, nem tudom, négy sávos a városon belül, és akkor még mellé egy kurva nagy járda rész, ami így, meg hatalmas épületek, minden ilyen, ilyen nagynak tűnik. Amikor visszajöttem, hogy az az élményem volt itt, vezettem Ráczkevéről kis tartsára, vagy az Rákosfaváról kis tartsa és ilyen azt éreztem, hogy a makett világban járok, <gül> hogy ilyen, mik ezek a pici kerítések, hogy idáig érnek a, nem tudom, a tér, de még nagyon, nagyon vicces, mert ott tényleg minden ilyen hatalmas meg az az érdekes, hogy amúgy tényleg a fi filmek Maxa, hogy, hogy nagyon, nagyon ismerős volt emiatt Amerika, tehát itt sétálni az utcán én azt éreztem, hogy így, báó, én, mintha már itt jártam Te volna. Az nem az egy a kirakat, kirakat a filmek a nem, Amerikának, hanem nem, jól reprezentálj? Szerintem jól reprezentálj, szerintem a feelinget elkapják, és, és az is az érdekes, hogy pont inkább az volt az érzésünk, hogy olyan volt, mintha Szín ez ez Nikola, és egyébként az ott egy másik barátommal is, aki volt Amerikában beszéltünk, hogy olyan volt, mintha egy ilyen egy a maket videójátékban lennék, ahol így az amerikaiak úgy viselkednek, mint NPC-k tényleg egy van, mert hogy ők így random beszélnek az utcán, hogy ők ez a kultúra is tak más, hogy ők így az utcát, ezt egy ilyen, ők nem úgy kezelik, mint az európai ember, hogy akkor le kell nézni, meg így egy kicsit távolságot tartani, meg hogyha valaki megszólít, akkor tudod, az egy ilyen helyzet, ahol így, ú, most akkor nekem beszélnem kell, meg egy interakció, hanem ők így az utcát úgy használják, hogy ez egy ilyen közösségi tér, ahol így bármit mondhatsz. És így mész, és nem tudom, én is mentem a telefonomat, néztem, épp kerestünk egyébként pont kajáldát, és ez csak egy roldó idős bácsi így, oh, what are you looking for? És mondom, hát kajádat keresek. Right around the corner is the... Otta oh, Mama's Kitchen, best place in town. And <laughs> she... És teljesen random, tehát, hogy ilyenek így előfordulnák, meg így, mond, meg így nagyon hangosan így mondanak dolgokat, nem tudom, mész, és akkor milyen király a pólód, euh, mész, és nem tudom, hogy fú, már megint ennyit kell várni a pirosnál, de tényleg olyan érzésed van, amit, hogy egy GTA játékban random mondana valamit az npc de hogy ők ezt csinálják, tehát, hogy valójában ezt is róluk mintázták a, a videójátékok, hogy ők így beszélnek az utcán. És mennyire ilyen művészi hely San Francisco, de nekem a Érzésem, hogy itt bárhova bemegyek, lesz egy ilyen kortás költészeti felolvasás. De valahogy San Franciscót is így képzelem el, hogy ilyen, ö, ilyen ö, növényes, ilyen balkonos ö, kis kávézók, ott ilyen furcsa gitáros emberek, valamint mindenki tud gitározni, és mindenki egy ilyen kortás posztmollen költő. Ja, amúgy, ezt van, hogy igen, San Francisco nagyon divers, tehát hogy van sok különböző kerület, aha, aha. Ami, ami másképp viselkedik, de egyébként az ilyen főbb kerülete, meg a, hát van egy ilyen spiri kerület, de egyébként ugye a Kaliforniára az jellemző, meg is San francisco is, és hogy pszichológus irodát így... A téta Healing, meg minden... aha, a ja, ja, Pszichológus irodát így egyet láttunk, tehát egy pszichológus ki volt írva, egy nagyon ilyen viszonylag béna ilyen táblára, de, de a taró reading, a psychic reading, az minden sarkon, tehát ilyen különböző neonfényekkel, taró reading, palm reading, rengeteg volt ilyen, és vannak, van egy ilyen külön spiri kerület, ahova egyébként el is mentünk egy, egy taróboltba, tarópaklét vásárolni egy fekete boszorkánynál, aki, mm. a, aki épp azt ecsetelte egy másik bent lévő boszorkány kliensnek, hogy hogyan beszél a halottakkal, és hogy... Nagyon hát kép, és akkor És akkor az volt, hogy a, na és abban a kerületben ez abszolút jellemző volt, tehát ez az a utcazene minden. A, de, ez mi, de ez miből fakad egyébként? A kaliforniai spiritualitás? Igen, igen, hogy, hogy, hogy ennek az ilyen liberális közegnek ez a... Hát, szerint, hát gondolom az a ilyen... A és nem a pszichológia. Igen, ez érdekes. Én azt mondanám, hogy szerintem a, a baloldalnak biztosan, nem tudom, hogy a liberálisok hogy állnak ehhez, de hogy a baloldalnak van egy ilyen nagy ilyen pszichológia kritikája, ami egy ilyen akadémiai kritika is, hogy mit, mit tudnak ők valójában az emberről, Ére bármit a pszichoanalízis, ez valóban egy nem, nem annyira jó, jogtalanul feltett kérdés, uh -huh. de hogy így, tehát így vannak pontjai, ahol így vérzik mondjuk a pszichológia, és erre szerintem mi rá lehet játszani, és arra gondolok, hogy ez az ilyen újvonalas, kicsit ilyen, ilyen New Ages, már így elvesztettük a kapcsolatot a spiritualitással, mert ilyen bal, libes arcok vagyunk, de mégis hiányzik valami, és jó lenne valamivel betölten és van most ez a barátném, akinek a vászontáskájában lapul egy fekete macskás tarókártya, és lehet, hogy abban van az élet kulcsa, és akkor valahogy így ez így kialakul. Meg én még arra gondolok, hogy ez a New Age spiri vonal, ez egyébként egy ilyen ö, új protestáns, ö, ilyen hmm. misztikus és misztikus és spiritualitás ág, ami Amerikában nagyon nagyot ment. Tehát érzek egyébként ilyen ö, brit ágak, ilyen protestáns ágak, amik így összekeveredtek mindenféle misztikussággal, wow. meg ilyen... Hmm. Ö, ez érdekes. Milyen, milyen meta, meg transz, meg ezomezo, meg nem tudom, milyen elemeket így magukba ágyaztak, és ugye a vika, a, a vika kultúra Igen, az Amerikában hatalmasat mellett. Ez, ja. ez a vika boszorkányok az egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen új protestáns, ilyen erkölcsös boszorkányság. Igen, igen. És itt egyébként a feminista vonal is uh, így visszaköszön, mint, mint egy, ilyen, egy ilyen új vallás, ahol nem a, nem a férfiak állnak. A, a, a kedvenc minden... kismacskánk, ő is ilyen vikás. Ja, kezd, kezd helyreállni bennem amúgy ez a kép, azt hiszem. Úgy összefüggnek. Igen, a igen, igen, igen, aztán, 24. is van ilyen videója, ahol ilyen magyar witchcraftos vikás arcok vannak, és Hát így én el tudom képzelni, hogy ebbe nagyon-nagyon így bele lehet így oldódni, és nagyon-nagyon a -nagyon természetközeliség, amire szintén van egy ilyen nagy igény. Itt jön a taró, asztrologia, minden ilyesmi, amiben hát szintén bele lehet Igen, igen tehát e, mert eddig volt benne egy ilyen zavar, hogy ugye én azt éreztem, hogy van ennek a feminizmusnak egy ilyen két oldala, vagy hogy ez az én ősanya, ez a természet anya típus, uh -huh. ami egyrészt... Tök... A batikolt szoknyás. Igen, igen de közben még nem értettem, hogy. Hogy, hogy ez magával vonzana a tradicionális női szerepeket, de közben meg azoknak meg egy valamilyen szinten a kérdezése, vagy hogy egy nagyon ilyen furcsa, egy ez az egész, és akkor van a, a másik az ilyen, ilyen acélbetkós, <gül> <gül> hogy mondjam, keményvonalas, ilyen punk feminizmus. A, abszolút. Szóval így ezt kettőt így különítettem el. Igen, szerintem, ezt jó, hogy ugye beszéltünk annól a... a nem volt, mi volt a címe annak a filmnek? Hogy oh, nem, a, Vich, a The Witch. A Vich. Ami szerintem ennek egy ilyen programfilmje is. És és ugye ugye nem nem véletlenül a... véletlen, ott is meg lett húzva a protestáns párhuzam. Hát hogyha ilyen hogy mondjam, varázslatokra meg ilyenekre kell gondolni, hát nem kell messzi menni azért német Sándornak, itt azért. <gül> korábban voltak itt ilyen igen. nagy ördögűzései, igen, és az igen. is egy, ugye, egy ilyen neoprotestáns, ilyen uh, hát nem is tudom mindenk, nem jelezze. Hú, Igen, de szép vagy ez a szó. De, de egyébként még, még azt a az hogy nagyon sok ilyen street art is van, és egyébként ugye itt, tehát San Francisco-ban ugye egy ilyen olvasztó tége jelent a, a csomó oldal. tehát Tehát itt például azt hiszem, hogy megnéztük egyébként a népesség adatokat, mert volt egy ilyen gyanunk, hogy én azt hiszem, hogy, hogy összességében több etnikum van, mint fehér ember a San Francisco-ban jelenleg, és a legnagyobb etnikum egyébként az ázsiaiak, és ezekből rengeteg van, tehát ha mész így a San Francisco utcán, akkor biztos, hogy így ázsiaiak fognak szembejönni. Aztán a következők az ilyen hispánok, meg ilyen spanyol alakúak, és utána jönnek a, a feketék, akik egyébként legtöbbjük így az utcán, utcán van, és egyébként ezt tényleg ilyen durva látni, hogy így hogy így azért Amerikám ez tényleg egy ilyen általános tapasztalás, hogy így mész az utcán, és a szinte az összes uh, homeless lesz, az így fekete. Tehát, hogy ez, ez tényleg nagyon megvan ez a. Ez a összefüggés arasznak és a klásznak. És... Ezt akartam kérdezni itt a Homeless um, hajléktalan kérdés kapcsán, hogy muthol láttam, meg hát, tudom, hogy is láttad a beau, vagy hogy hívják a filmet? A yeah, Boy is Afraid, igen. igen, igen, igen, igen, igen. igen. És, hogy, és ott az elején van egy ilyen elég ilyen őrült utca jelenet, ilyen <gül> rengeteg kosszal, meg így ilyen hajléktalanokkal, meg őrültekkel, meg ilyenek, és én mondom, jó, hát nyilván ez fel van nagyítva, hogy ilyen a, az amerikai utca, a kép, és hogy ilyesmi, az, aztán láttam a TikTokon egy videótól valaki megy tényleg az utcán, Amerikában, és tök úgy azt éreztem, hogy ez a filmből egy jelenet, és hogy, hogy ez, ez, ez így real. Figyelj, ö, hát úgy van, hogy na, tehát és ezt akarodtam bevezetni, hogy így. A, tehát ez a sok etnikum miatt, így nagyon sok különböző kerületeknek ilyen különböző helytörténete van, hogy itt tényleg a, a spanyolok itt e, rakták le, és akkor ők belül egy ilyen spanyolajku kerület alakult, és e, van a fekete kerület, amit úgy hívnak, hogy a Tenderloin. És e, nagyon érdekes, mert a tenderloin hogyha belépsz, akkor az van, hogy egy kurva nagy tűz van, mint a nálunk a Karikó Katalinos rajz, csak náluk az, hogy Tenderloin, the People's Garden. És ilyen feketék, így pakolnak ilyen salátákat, meg ilyen. Tényleg olyan, mintha ilyen édenkert feketékkel, ilyen piacszerű A valóság az, hogy ilyen iszonyú nyomaszt, tehát, hogy tűk szét az utcán, hajléktalanok, ordibáló, igen, ilyen félőrült emberek, és hogy tényleg a Tenderloin az azért is nagyon híres, mert hogy az így a San Francisco-nak az ilyen hát tényleg az ilyen homeless kerülete, és hogy, hogy mondják is a turistáknak, hogy így tényleg egy rossz kanyar, és a tenderloinban vagy, akkor azonnal fordulj meg, és menj ki, mert, mert hogy veszélyes. Tehát, hogy ott... És veszélyesnek séreztett? Hogy... Egyébként nagyon vicces mert pont ezt mondtuk, az egyik csávónak beültünk egyszer egy ilyen, egy ilyen meleg bárba, és akkor ott a helyek és mondtuk, hogy hát tenderloin, hogy ez nagyon félelmetes, meg minden, és akkor és mondtuk, hogy át, igazából a de kőbánya külbányos, sokkal farább hely egyébként így este, vagy a, vagy a 28-a villamos szerintem, amúgy nem éreztem vészesnek, bár én nem láttam fegyvert előkerülni, de ugye ott az lehet a para, hogy bárkinél lehet gondolom fegyver. Ja. Uh, és akkor mondjuk ez a kerület, ez mennyire a város centrumában, vagy hogy, centrum, hogy A centrum. Tehát hogy konkrét, úgy néz ki, hogy, hogy ugye van a... Hát én megpróbálom akkor a helyrajzot, tehát hogy van a part, tehát hogy ugye ez, ez egész egy öböl. És akkor az öbölnek így a partján ott, ott egy csomó ilyen stég van, meg ezek az ilyen mólók, és akkor a, a így csoportos egy ilyen félig egy ilyen külváros, kertváros, eh, ahol egyébként első héten laktunk eh, a, a barátnőmmel, és az, azt a kerületet mondjuk úgy képzeljétek el, hogy, eh, hogy egymással szembe volt, a kutyaóvi és a taró reading eh, volt, ah, és, ah, és, ah, és ah, ilyen idős ah, nénik, így nordik volking voltak, a legújabb airpodzzal a fülükben. És így, tehát ez, ez a régió. Tehát itt vagyunk a... A, az öbölnél. <gül> <gül> Felülhetsz a kébelkárra, amivel be tudsz menni a belvárosba, a Union Square-re, ahol tényleg ott van a, a, a Twitter HQ, tehát a Twitter főhadiszállás, előtte a Bank of America óriási épület, a, egy ilyen hatalmas, piramis alakú, ilyen, uh, inter, uh, ilyen, ilyen, trans, uh, ilyen internacionális uh, kereskedési központ, ami el is van kerítve, hogy ide no trespassing izé, uh, uh, vigyázz a lépéseidre, uh, Watch Your Steps, és uh, és ez itt a, a belváros, úgymond. Menjen, biznisz negyed. És itt az a durva, hogy itt teszel egy rossz fordulatot, és már benne is vagy a tenderloinba. Tehát, hogy így valahogy nagyon érdekes, hogy így nagyon összemosódik a kettő. Szóval, hogy így a, a, a gettó az így nagyon benne van, így a város uh, szívében és közepében. Hát gondolom, ott volt olcsó a telek, és ott a vásárolt a Twitter magának főholiszállás. Igen. És egyébként, ugye az van, hogy ugye San Francisco, egyrészt roth jó idő van, meleg van, így általában, amikor nem fúj kurvára a szél minket, Mondjuk egyszer majdnem elfújt a szél. És egyébként aznap volt egy nap, amikor a, jött a parti szél, és így kicsavart fákat, meg minden, és az nagyon kemény volt. És akkor le is állt így a közlekedés, és így kicsit ilyen nosztalgikus volt így itt arra, mintha csak karácsony Gergely Budapest vezetése lett volna, hogy az egész, egész San Francisco lebénult egy, egy napra egy kis széltől, de jó, nem az egy nagy szél volt. De mit akar... ja igen, hogy azért vissza meleg van, kurva sok ember van, akik gazdagok, és tényleg emiatt nagyon sok lesz ide gyűlik, tehát hogy így leadják a drótot, hogy így, ja, egyébként itt jó lenni, és akkor jönnek más államokból is ide a, a, a, lakni, a, hát, lakni az utcára, és képzeljétek, azt képzeljétek el, hogy mondjuk mész a Market Street-en, az egyébként a a ide a, a bal széle, ez egy ilyen fő sugárút, és mész rajta, és olyan, mint amikor a keleti pályaudvarnál a, a, a migránsok tanyáztak. Tehát, egy sátrak egymás mellett, vannak ilyen outletek, amik ilyen, tehát ilyen áramvezetékek az utcán, mert hogy itt a tekfőváros, itt kávé mindenhol be tudod dugni, tölteni a telefonodat, azt azon töltik a, a homelesszek a saját iPhone-jukat, mert nekik az van nyilván, és ott fekszenek, fetrengenek, és így elképdeztő. Megint, látom, hogy kiklopban látod, hogy a videót, sátorben... a igen, Projektorja volt a, a csávónak, és ment a YouTube. Így van. Ment a sátorról, Ilyenek és így van. az utca, és így félig hogy a sátor és így ment a... Ment a és nem a számát hallgatta a csávol, és így lehetett, hallani meg így ott volt a kép, mint hogy egy kis mozi lenne. Hát a utcán volt a sátor. Igen, van. ilyenek vannak. És, így, és mondjuk ez a márki szinten ott van, egy nem tudom egy ilyen kurva nagy hamburgerző, és jönnek ki belőle az üzletemberek, és ha már nem kérik a helyüket, van, hogy így lepasszolják oda a csöviknek, és igazából ők így történik. Ez kapüló amúgy az adakozási kultusz, az, az nagy. Én úgy láttam, hogy igen, mert képzeljétek el, nekünk volt csomó maradékunk, sajnos így aznap, amikor repültünk el, és nem, nem tudtuk őket megenni, mert. Mindig. Amerikában kurva nagy adagok vannak, mm. és azért egy csomószor elcsomagoltattuk, azt ott a hotel hűtőjébe, és már nem tudtuk megenni, és mondom, hogy jó, akkor én ezt most elviszem valakinek adakozni, keresek valakit, mert hát San hogy tele van uh, home ekkel biztos találok. Mentem, és tudod, mindegy. És, és amikor céltudatosan kerestem egy olyan home t akinek nincs már kaja, hát kurva sokáig mentem, vagy négy utcát, mert mindenkinél volt már valaki, adott neki kaját. Tehát, hogy tényleg lepasszolják a kaját. És én ezt is, is ad, adnak. Uh, Ö, azt nem tudom, a, azt, nem, azt, nem, nem, azt nem figyeltem így meg, de, de, de ez a kaja leposszolás, ez ilyen, én úgy láttam, hogy ez ilyen norma. És én is nagyon sokáig mentem, és láttam egy csávót, és hogy ő is ilyen tök természetesnek vett, hogy én ezt most odaadom neki. És, és tehát, hogy nagyon érdekes ilyen szempontból. Ö, de sok kritikája van egyébként ennek a ugye, liberális városvezetés Nagyon érdekes, mert ugye beültünk ebbe a meleg bárba, van egy ilyen meleg kerület, majd erről is lehet, hogy beszélünk egy-két egy sort, és hogy itt a csávó mondta, hogy hát én nagyon liberális vagyok, meg hogy tényleg, de hogy ez a liberális városvezetés, hogy itt hagyja ezeket a, a homeless -eket? hogy szerintem erre tényleg kéne valami megoldás, és mondom, hát de milyen megoldás? Hát, hogy, hát most, most ezt nem mondom, hogy börtönbe csukni az összeset, mert biztos ja, nincs a. El... a <gül> <gül> Igen, És elkezdte hogy de valahogy kitoloncolni őket a városban, és így. érted, a nagy liberális uh, uh, San Francisco ban azért vannak ilyen elég érdekes uh, uh, gondolkodás erről, de egyébként ők nagyon, uh, nagyon elégedetlenek. Szóval, a, a, a, akik San Francisco lakosok, én, a, én ahogy így beszélgettem néhányukkal, uh, azért ezt mindenki látja, és mindenki szabadkozik. Tehát, hogy amikor uh, beszélsz és kérdezik, hogy nem ilyen San Francisco, mondjuk, hogy nagyon jó, jó. hát, hogy bár csak látnátok úgy a várost, hogy nincseni nincs hajléktalan, meg mindig szabadkoznak, hogy így nagyon sok a hajléktalan, és hogy ez így bántja őket így a közérzetüket. Mm, és így nagy sok kritikája van ennek a liberális városvezetésnek. Ja, és képzétek el, még ide tartozik, és ez egy ilyen kultúrsok volt, hogy így a tenderloinnak a szélén így járőröznek ilyen... ilyen fegyverrel, ugyanúgy ilyen fekete emberek, akiknek ilyen mint ez ilyen biciklis láthatósági mellén, és a hátán rá van írva, hogy Alchemy, Urban Alchemy. És én néztem, hogy ez micsoda. És kiderült, hogy ez az Urban Alchemy, ez egy ilyen önszervező polgárőrség a tenderloinos arcokból, és hogy az van, hogy ugye amióta George Floyd meg minden történt, a rendőrök már nem mernek bemenni ezekbe az ilyen gettósított oh. részekbe. És hogy egyszerűen Nincs ott közbiztonság, és hogy kellett szervezni egy olyan közbiztonságot, amiben bíznak azok is, akik ott élnek, és így a sajátjaikból kiemeltek néhány embert, és ők őrzik a saját kerületüket. Elképesztő. Na, is a San az Ez van. már San szándrász, az, Ez már szándrász, abszolút. És az örben alkemisek a fegyverrel ott így nézel önnek, és ilyen dokitókkival egymással adják a drótot, hogy, hogy, hogy, hogy merre izé. Ilyesmi. Nagyon, nagyon durva. Na, ami, amire még kíváncsi lennék, és nem az ilyen valamennyire minden ilyen utazós blognak az első bekezdése, de nem, hogy milyen az árak, árverseny. Ja, hát az a baj, de nem tudom, hogy milyen ott a, a fizetés, de hát maga az ár, hogyha egy magyar szemmel nézett, minden kétszer háromszor annyi, mint itt, tehát elképesztően drága ott így lenni. Uh, ugye nekem uh, nekünk hát az volt a szerencse, vagy hát a szerencse, hát így is alakult, hogy én kimentem, hogy én a, a, egy konferenciában mentem, és ezért így az utazásomat is, meg a, a szállásom egy jó részét az fizette az egyetem, úgyhogy emiatt volt az, hogy így, így, így tudtam gazdálkodni egyáltalán San francisco meg tudtam így vásárolgatni, de, de elképesztő árak vannak ilyen átlag dolgokra, hogy mondtam víz, meg egyébként tényleg az, az hogy a kiszerelé. Hát a kisz... ha bekéne törni ott valakinek arra a piacra, én úgy gondolom. Lehet, hogy az egyet lehetne San francisco de Hát figyeld, Európában már az. Igen, tehát, de mondjuk a kiszerelések is, tehát egy kis boltba, ott nem izért kapsz ilyen fél literes palackot, a faszt egy gallonos iszét tudsz elvinni, vagy nem? Tehát, vagy értetted, hogy ez a négy literes uh, ásványvíz palack van? Ö... Nincs 033-as, ez egy tobozos nem találsz. Igen, olyat nem, és viszont cserébe meg ugye, vagy nem cserébe, de hogy amit meg ugye ott gyártanak tényleg Silicon Valley, Made by California, ezek az Apple termékek, azok meg magyar pénz, tehát a magyar árokhoz képest meg jóval olcsóbbak, mert ugye nincs ez az importár, ár az az rajta, AFA. meg az ÁFA rajta, és ezért így én vettem ott egy, illetve kettőt, actually, és itt tudom, a másiknak a tulajdonosa, airpods mert, mert tényleg olyan volt, hogy így basszus, 50 ezer ponttal a mint itt Szóval, hogy hogy azért ez az kemény. Amikor megláttam a Alexnek a bírjén, hogy éppen ekkor a csinál, akkor azon arra írtam, hogy lécsi lécsi nekem is. Ott. Igen, és egyébként ez, ez, ez ez a téma vezetőm, a laborvezető, aki szintén kin volt a konferencián. Miért mondta, hogy ja, hát a múltkori iphone az iphone akkor vettem, amikor legutóbb kin volt a mert mert merhogy ja, tehát egy érdemes így kimenni és venni egy tek cucsod magadnak mert egyszerűen annyival olcsóbb. Ja, szóval ilyen szempontból az olcsóbb, és egyébként valószínűleg ez az oka annak is, hogy tényleg a Tényleg minden van lesznek telefonja vagy egy, egy, egy e, e, e, Apple megbukja náluk. Tehát ez elképesztő szülő is, hogy tényleg rossz a hajja, meg így ápolatlan külső, de ott van az, megbukba az meg nála, és a sátrában megbukozik. Egyébként e... erről beszéljünk már egy kicsit. Ja. Nekem az az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ugye ezt nagyon sokan mondják, hogy minél jobb létben él egy társadalom, a, a legalacsonyabb szociális rétegek mellettük szintén egy picit jobb létben élnek. Tehát, hogy olyan elképesztő mennyiségű dolog zuhan ki a a felsőbb osztályok kezei közül. Ugye fél év után lecserélnek egy Iphone-t, meg kijött a következő. Ja, hogy ezek így lepotyognak a legalsó szociális igen. rétegekbe. És hogy már így a nyugati világban a legalsó szociális rétegek nem élnek annyira rosszul, mint a harmadik világban a középosztály. <gül> Ez durván hangzik, ja. de valószínűleg igen. Vagy én tudom, hogy ilyen Indiában vagy Afrikában ilyen, hát ne, nem tudom, ezek a Samsung A10 valahányas termékek, vagy, vagy az, hogy ott még no, nyomógombos telefont használnak ilyen, tehát a mi szociális perspektívámon élő emberek. Ja. És ezt, úgy, hogy a San Franciscoi utcák pedig telefonnak iPhone-okkal, ezt <gül> nagyon tudom elképzelni. Ja, és még egy dolog, hogy ugye San Franciscoban a tech főváros miatt, mindenhol free wifi van. Tehát meg megvan oldva, hogy ez egy free wifi, és ezért bárki rá csatlakozik, és ők így nyomják a free wifi-t. San Francisco. Csak egy taró lesz, és ebben lenne. Meg lehet csinálni, tehát elképesztő. És Ja, és így is. volt. Mit se lehet élni, mert az a gond, hogy ezt És ez is volt, hogy képzétek, amikor megérkeztünk a repülőn és kimentünk, és egy Uber-t kerestünk, de nem volt telepítve az és oda jött ilyen indiai csav, hogy akkor ő elvisz minket, tudom, 25 dollárért, vagy mit te meg mennyit mondott. És akkor ő is így pakisztáni volt. És akkor ide elkezdte magyarázni, hogy nem 400 roti és még Igen, és mikor jöttek ide meg minden, és hogy mi meddig látogatunk mondjuk, egy két hetet, csak két mondom, hát basszeg azért. Igen, és hogy de mi nem költözünk ide. És én mondom, mondjuk jó gondolat, Igen, és mondta, hogy hát ő is csak így egyszer úgy volt valahogy ki És nem hogy hogy szerzett vagy ös. nem kell. Tudod, érted, hogy Csak, csak, csak negyere vissza, Ja, ja, ja, igen, ja, igen. ez jogos. Annyit utána arra a családodnak kell meglátogatni a téged, és nem Igen, igen. igen, nagyon mutárom úgy volt kint tizenpár évet, hogy... Wow. Ja, de, de ő is egyre hogy igazából miért nem maradunk, mondom. Hát, amúgy... <laughs> Maradtál volna Igen, tényleg el tudnád képzelni ott Fú, nagyon érdekes? Ö... Mert egyébként nekem nagyon tetszett a vibe, szóval, hogy meg nekem egyébként ez nagyon király volt, hogy így tényleg ez, a, ez az utca, hogy mindenki beszélget. Nekem ez így, én szerintem így jobban éreztem magam ott, ebben a közegben, mint, mint, mint Kőbányán. Mint Kőbányán. De, de nem tudom, azért, azért tényleg annyira, annyira más sok ők és ez a kultúra vagy a kultúrának a hiánya, szóval, hogy van egy ilyen élmény, amit itt felhoztunk itt a Woody allen ami nem biztos, hogy már kiment, sőt, biztos, hogy még nem, de hogy beszéltünk erről, hogy mit jelent amerikainak lenni, és hogy tényleg így annyira ilyen üresnek láttam az amerikai identitást, hogy így, hogy így tényleg bárki lehet amerikai, bárki nevezheti magát amerikainak, és hogy így mit jelent az amerikai történelem, és hogy meg, meg ez a... Meg ez a fehér ami amivel is szinten kaptam egy, egy, egy adagimpulzust. Tehát, hogy bementünk egy múzeumba, és gyerekeknek szóló szekció, rakd össze a táskádat, nézd meg, mennyire nehéz élned. És akkor ilyen volt, hogy az alacsony súly az az volt, hogy I'm white. És a nehéz súly meg az volt, hogy I'm. Black, Asian, hispanic és így az összes oda volt írva ilyen fura tördeléssel, meg hogy I'm hetero, és ez egy ilyen pihekony de hogy I'm trans, gay, lesbian, és az meg így a nehézsú. Igen, akkor a vóki az érzékenyítés az olyan szinten megy, mint amit feltételezhetnénk San francisco Hát én azt érzem, hogy van egy ilyen, meg tényleg, amikor ilyen beszél, tehát az a ban is volt ilyen túravezetés, és ahogy így beszéltek a Arról, hogy tehát én azt tehát volt egy ilyen az Elkétreznek a történetében, hogy az indiánokat így szándékosan odacipelték a bűnözők mellé, és hogy ők az india, csak azért, mert indiánok. És egy hogy, és hogy értem, ez egy tényleg nagy bűn, megerül, érdemes így beszélni, de hogy az az öngyűlölet, amit így például egy ilyen fehér ranger így megjegyezte, hogy hát hogy sajnos, sajnos ebben én is benne voltam. Jó, nem én voltam, de én azért átérzem ezt. Én bűnös vagyok. Érvel, hogy ez így. Tehát egy ilyen. Nem, itt van is van ilyen, egy kicsit lehet, nem tudom, mire gondoltam Hát a benne, háborús bűnök kapcsán, vannak, uh... van ilyen narratíva, és én ezt sose tudtam egyetérteni, hogy mi magyarok ezt tettük, Aha. hanem nekem nincs, kö, úgymond, nincs, nincs közöm ahhoz, hogy valaki vett a zsidók deportálásában, uh -huh. de így értem, mint hogy a magyar, hogy mondjam, mint, mint az ország, uh -huh. és így ennek az, az ilyen, hogy mondjam, ö, jelenkori lakója, így mégis van valami viszonyom hozzá, tehát viszonyom van, csak uh -huh. hogy ezt a fajta ilyen felelősséget, vagy bűnt, ezt nehezen tudom magamra vállalni. Hát szerintem a bűnt, azt nem is szabad, de szerintem ennek van egy nagyon fontos ilyen védelmi ö, funkciója, hogy ne csináld meg még egyszer. Há, igen, Mert ugye ebben jó. az kultúrközökben, ezekben az iskolákban, ezekkel a, vagy a, a ugyanazokkal az ősökkel rendelkező emberek, deportáltatták a saját szomszédaikat. Érted is, hogy ebből következik az, hogy mi is nagyobb valószínűséggel tesszük meg ezt, mint hogy nem. És hogy az, hogy erre emlékezzünk, és folyamatosan ez benne legyen a fejünkben, hogy ilyet mi nem csinálunk, ahhoz kell azt tudni, hogy ezt mit csináltuk. De, hogy, inkább azt kéne tudni, hogy ez megtörtént, és hogy ez nem helyes, de hogy ez, mit csináltuk, nekem ez a, ezzel szokott általában hmm. problémám lenni, és szerintem ez nagyon hasonló egyébként, amit most Alex mond. De, de teljesen norm. Tehát hogy inkább azt kéne tudni, hogy mi a helyes, és hogyha tudjuk, hogy mi a helyes, akkor amúgy nem csinálunk ilyet, nem kell szerintem ez a feltétlen bűntudat hozzá. Igen, nem, hogy ezt én is. Görögög, egyetértek. Én, de én nem is mondom, hogy legyen hozzá bűntudatod. Tehát, hogyha tudod, hogy te ilyet soha nem csinálnál, akkor utána ettől meg is kell szabadulni. Hiszen Amerikában ez a probléma, hogy valamiért ezt én nem tudják bontani, Hogy oké, okay, az őseink ezt csinálták, ezt tudjuk, ez nagyon szar, de hogy én ilyet soha nem csinálnék. És hogy innentől kezdve kéne tudniuk engedni. Uh -huh. Igen, egyébként ez, ez jogos. Bár egyébként a Jung meg azt mondja, hogy, hogy vedd magadra az egész emberiség összes uh -huh. bűnét, mert hogy te magad is be, belül az árnyék az képes lenne bármilyen bűnre is, hogy Igen, meg én a, azon a családi generációkon gondolkodom, hogy hány generációkkel mondjuk egy bűn, az így kitisztul, de, de bűntudatot szerintem sem, meg az ön ostorozás, meg ez nekem ez az átérzem is kicsit ilyen, Ilyen furán hangzik, hogy én ezt az egészet most így, mind, mind így itt átérzem, Átérzem szóval így, nem akarok szkeptikus lenni, de, de nem biztos, hogy nem tudom, igen. hogy hányszor kell elmondania egy nap, és hogy, hogy abból vajon hányszor tud átérezni ebből valamit egy ember. Egyébként ez jó, igen. De, de az jó, hogy, hogy ez egy ilyen, hogy, hogy erről itt van szó, hogy, hogy ez megtörtént. Igen. Meg, meg tényleg, ja, ami érdekes ilyen szempontból, hogy, hogy van ez a, tehát ugye a kisebbségeknek egy ilyen nagyon nagy. Ö, ö, hogy is mondjam, hát egy, egy, egy ilyen nagyon pozitív állás, vagy ilyen pozitív álláspont feléjük, és én nem tudom mindenhol ki van rakva, hogy így ez a transz kerület, ez az aszexuális kerület, ez a meleg kerület, és ugye én azt gondoltam egyébként, és ez egy kicsit nekem amúgy kontextusba rakta egy Hollywoodot, meg, a, meg így a szórakoztatóipart, hogy képzeljétek, volt a Last of Us című játék, amiben a második részében van egy ilyen jelenet a Last of us hogy így megyünk a városban, és e, e, e, Ellievel vel és, és és, a, és egy olyan város érünk, ahol uh, szivárvány színű a zebra, és hogy ez a meleg, uh, meleg uh, negyed, és akkor uh, én azt éreztem, hogy ez a játéktól ez egy ilyen vók uh, üzenet, vagy tudod, hogy ez egy ilyen hogy ilyen nem tört, tehát ilyen nincsen ennyire szatírik, vagy ennyire karikaturisztikusan, hogy még a zebra is színes legyen, és az a helyzet, hogy, hogy ezt tévedtem, mert hogy ez tényleg van. Szóval, hogy így volt egy ilyen része annak az egyik ilyen meleg negyednek, ahol tényleg így szivárvány színű zebra, szivárvány színű falak, és itt tényleg ki volt írva, hogy ez a, ez a szivárványkönyves volt, és akkor ott csak ilyen meleg szerzőktől való könyvek. Tehát, hogy ez tényleg, ez egy, ez egy Szóval ez nem propaganda, amikor ez beteszik egy Hollywoodi filmbe, hanem ezek ott megtörténnek, vagy hogy is mondjam. Hogy Amúgy ezt a, van az a Gaberho TikTok-tudott keren videó. Igen. Nem hát, ez is kontextusba hogy Akkor van jó egy Gaber Ja, Gaberho, ja, igen, pe, igen, az egy Yeah, You are not welcome here. <laughs> igen, igen, igen, igen. Van ilyen, <laughs> abszolút. És például, ja, és úgy, mint Hollywood Wood mintájára megcsináltak, képzétek, hogy a, az utcába, így, így, csak nem tenni ilyen nyomokkal, hanem ilyen arc domborulatokkal, hogy ilyen meleg ikonok. Tehát, hogy ilyen uh, princ ott volt, meg ilyen meleg szerzők. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ő, ők így nagyon ilyen fe, ny nyíltan az utcába beolvasztják, és így tényleg így a, a, a külső környezetbe ágyaznak. Ez egy nagyon fura kérdés, de, hogy akkor ott lehet lakni. Gondolom, mert hogy, hogy így minden kerületben lehet ja. lakni még annak is, aminek ilyen speciális identitása van. Ez jó kérdés. Mert hogy, nem... hogy arra gondolok, hogy egy ilyen nagyon liberális család így lakhat a Géberhúdban, hogy lehet, hogy ez egy ilyen, tudod, hogy mi a Géberhúdban lakunk. Valószínűleg ez így van. E, és Gondolom. Vagyom, hogy, Tehát, mi halon, hogy nem vagyunk nyilván... azok, de mi annyira... Jógyilag nincs leszavályozó, hogy... hogy nem vehetod gondolni. Csak, csak, csak hogy kialakulnak a... ilyen identitások, tudod? Csak hogy... érdekes lehet, hogy egy kerületet ennyire le leural valami. Tehát mondjuk nem tudom, hirtelen... De most ettől tudod hogy egy Újpest szurkoló beköltözik Ferencvárosa. Azt, azt nem ugye Látod, ugye vannak ilyen identitások szerint, amik működnek. Igen, és amúgy ezek láthatatlan, hogy én aztán már így megoszható, én Újpesten dolgozom, és és ez így nincs ott, de közben mégis mindenhol ott van. Tehát elképesztő, hmm. hogy maga az újpesti identitás, hogy én valahogy úgy képzeltem, ez így ki van plakátolva, így minden négyzetcentiméterre nincs, de hogy a 6 éves gyerektől a 40 éves felnőttig Mindenkiben ott van, hogy hát újpest. Mondtam, láttam valamit videót, basszus, ilyen szurkolókat, újpest szurkolókat kérdeztek meg, és így ott volt a barátnője, és kérdeztek, akkor ez is Ez volt az, az első kérdés. Az <títsz> <Ez> első kérdés <títsz> volt, <van. títsz> <searches> <títsz> hogy <títsz> újpesti-e <ilyen> vagy nem. <títsz> van, egy, van egy ilyen teszt, hogy metamorfózis teszt, fel kell tenni 25 kérdést, hogy mi változnál, és mi vé nem változnál. <títsz> <títsz> egy, tehát azt mondom, hogy 10-ből egy vagy két gyerek nem azt válaszolja, hogy milyen színlen <gül> <gül> és milyen szín nem... Zöld. <gül> oké, okay, hát akkor ezt kihúzzuk, ez, ez most olyan nagyon sok mindent nem fog átadni, mint infó. Az identitás, igen, az, az beleívódik a, a helyekbe. Igen. Én még egy kérdést tennék fel, hogy könyvesboltok, oh, igazából ja. van egy háttérinfom, mert láttam az Insta képet, ja, hogy ja, ja. vannak magyar szerzők is, de ne. hogy mennyire van reprezentálva, hogy az európai irodalom így, így a könyvesboltokban. Ö, nagyon izgi volt, mert pont igen, mi is ezért mentünk, megnéztük az európai szekciót, voltak magyar szerzők is, voltak egyébként vagy, mert pont mellettünk volt egy ilyen pár, ahol így a srác így nagyon próbált így okosnak tűni, és akkor olvastad ezt a Dostoyevsky-t, és így rámutatott a bűnés bűnésre, egy tök alap dolog, de hogy így mert hogy én olvastam ezt a könyvet, hogy ez egy nagyon különleges, mert hogy így arról szól, hogy a bűn meg a nem tudom, és így elkezdtem oltásni, mint ez ilyen tudott kuriózum lenne, hogy a wow. Doszajevszki bűnösmű. Alter srác. Igen, egy Alter srác, az bűnés. Alter csajnak magyarázta, és így hát nagyon vicces volt. Ehm, igen, egyébként vannak valamennyire reprezentálva, vagy hát főleg az ilyen. Ugye nagyon érdekes, hogy ott, ott uh, itthon talán már hát mondjuk itthon is van ez, hogy vannak ezek a franchise boltok, meg hogy ezek a kiskönyves boltok, de hogy ott így nagy kultusza van ennek, hogy vannak ezek az ilyen nagyon független könyves boltok, amik így nagyon hosszú időre néznek vissza, és az egyik szobájuk mindig egy ilyen már nem egy kis múzeumszerű, hogy így például ahol az az instakép készült, hogy egy ilyen az egyik egy kis szobájában, egy ilyen molinó nem tudom, még a 30-as évekből, hogy így free the press, vagy valami ilyesmi, vagy hogy don't tax the press, és hogy ez egy ilyen régi ilyen, ilyen nem is molinó, hanem hogy hívják ezt ilyen transzparens volt, uh -huh. amit ilyen tüntetésre tartottak, és hogy ez így bele tagozódik ennek a könyves boltnak és nyomdának a történetébe, hogy ők ezt megszervezték, meg mit tudom én. De amúgy az is érdekes, hogy hogy ezeket a könyvesboltokat is mennyire átitatja ez a, ez a liberális szellem. Tehát, hogyha lemész a a, a, a sorba, ott ott rögtön így tényleg fogad, hogy, hogy, hogy Black by Black. És akkor olyan könyvek, amiket black feketékről írtak, csak feketék. És akkor nem tudom, utána meg így izél, hogy Trans Rights. És akkor csak olyan könyvek egy polcon keresztül. Tehát, hogy az neki ilyen nagyon sok szellem. És, sok szerint és szerint. van kényszerzettőn szerinted? Van, hogy amit nem raknak ki, direkt? Ő, biztos, ennyire nem, ezt nem láttam bele így, de, de biztos el tudom kezelni, viszont ami nagyon király, voltam képregényboltban is, meg könyvesboltban is, és egyébként voltam egy, ö, ö, talán már nem, á, most már hirtelen nem tudom, hogy olyan ajándékbolt lehetett, de hogy ezt viszont tényleg a, mint a filmekben ezt az amerikaiak rendszeresen csinálják, hogy ilyen editor's choice, vagy hogy nem is hogy staff choice, hogy így a, a, a, a, a könyvesboltban a az ott dolgozók kiválasztanak könyveket, és azt teszik ki egy polcra, és oda alá leírják a dolgozók, hogy miért ezt ajánlják. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, ah, szerintem ez egy tök király nagyon szokás. Nagyon. Hogy így Mondjuk nem tudom, hogy ez a, a tányának a választása, és akkor tánya leírja tollal az ott dolgozó, hogy én ezt azért szeretem ezt a könyvet, mert hogy nem tudom, engem sokat megsiratott és, és ez tök király, és ez képregényből is van, hogy ilyen editor vagy ilyen staff Choice, és akkor ott így kitett kitett pár olyan képregényt, amit így ő, ő választotta, aki azt a könyves vagy a képregény volt csinálja, és szerintem ez egy tök király szokás, amit sajnálok, hogy még Magyarország nem vezetett be, vagy én ez tökre nem szívesen itthon is. Azt Magyarországon az írók lehet, én nem is tudok más boltot mondani, ami ilyen független és ilyen nagymúltra tekint vissza. Ja, az írók ja. biztos vannak még, de hogyha a hallgatók tudnak, akkor írják meg. Írjatok. Innentől csak ott fogok vásárolni. Le a libri vel hogy a... hogyha a Libri akar minket szponzorálni, akkor megtaláljátok az e-mail címet a leíránkat. Igen, a... igen, Meg hát végül is a, a poketkönyvekben hogy van hasonló ajánlás ah, végül is. Igen, Tehát igen. Csak ott az, hogy... Igen. Igen. Sőt, sőt, ott van pár olyan pocket könyv is már, ami, ami így ki, ki, ki, hogy, tehát, hogy ő ott jelent meg. Szóval a ja, ja, ja. Jánosnak van ott egy regénye, ami csak ilyenben jelent meg, meg talán egy verses kötet is, ami csak így, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen indi próbálkozás, ami tök, jó. tök jó. Jó, én igazából úgy érzem, hogy legtöbb dolgot elmondtam. Egy ez utolsó kérdés. Na. No. A híd. Ikonikus, ja. Ikonikus. És átsétálta rajta? Átsétáltuk rajta. <gül> Átsétált, És érezte, hogy le akarsz ugrani? Ö, nem, ö, de képzeljétek el, hogy mindegyik ilyen oszlopán van egy telefon, egy krízis telefon, hogyha ugranál, akkor előtte hív fel az, a, Tehát hogy bele van építve a hídba ilyen terület. De ugye nagy ott a mégiség? Hogy... Egyébként hát, ma, hát magasabban vagy, mint mondjuk egy magyar hídon nyilván. Ö, én, én nem éreztem ezt a, ezt a vágyat, hogy ugranék. De nem, most nem sok a de vágyat, hanem hogy így akkor teljesen más hangulata van, vavét mondjuk a Jó, más, meg, meg inkább, Én inkább a, a szelet emelném ki, hogy tényleg ilyen, ugye ott... ott a két, az öbölnek így egy Igen. ilyen íz, és ott nagyon durván fúj a szél, és egy itt tényleg itt el a szél. Tehát, hogy rendesen az egy ilyen nagyon kemény és így alig várott, hogy a következő oszlop részhez, ér, mert ott, ott csel, szélcsend van, mert ugye be vagy szorítva, két oszlop közé. É, nagyon izgalmas volt. tudom, hogy az a szökések is ezért hiúsculnak, meg annó, nem? Mert Mert, hogy vagy, nagy a... mert bevitt a tenger a szél. Hát akik hárman ugye megszöktek, azok, a, azok el is tűntek, tehát, hogy így nem, nem, nem, nem, nem találták meg őket so és az a gyanul, hogy jó, azok az Óceán, Egyébként megtanul. ajánlom arról a filmet uh, Clint eastwood -dal. Igen, az nagyon Szíves jó. Az axiális jó. jó, úgyhogy akkor kösz. Uh, jó volt. Uh, igen. Hogyha van még kérdés a kommentekben, és szívesen bármire válaszolok. Uh, San Francisco. Hell yeah. És akkor most menjünk tovább. Hát fogy az időnk. Fogy az idő. Beszéljünk az időről, nézzünk rá az óránkra, és nyissuk meg a következő témát, amit én szem röviden felvezetnék, Jó. mert ez onnan, onnan indulunk, Bulvár Percek, hogy édesanyám, Isten éltesse utólag is, születésnapjára kapott, hát így, családilag egy eppelvacsot. És, és hogy ez bennem számos gondolatot szült, hogy, hogy, hogy vajon mennyire indokolt az Apple Watch vásárlás, amiből mi nagyon így a, a közös chat beszélgetésünkbe belecsúsztunk, hogy általában van-e értelme az okos óráknak, van-e értelme az óráknak, és ezt így elvágtuk ezt a beszélgetést, és aztán érdemes lenne, így élőben is uh, így me megbeszélni. hogy én azt mondanám, hogy kezdjük a, a, a tűznél, vagy hogy mondjam, és hogy az órá, óráról induljunk, és hogy menjünk egy kört, hogy ti hogy vagytok az óraviseléssel, szeretitek-e az órát, mindig is ilyen órás típusok voltatok-e, vagy nem, és aztán meg így uh, folyjunk bele, a, hát jussunk el az Apple-ig, és gyakorlatilag visszaérünk Franciscóba. franciszkóba <síns> <síns> <síns> <síns> Én középiskolában kértem egyszer egy órát a családomtól, szintén így születésnapomra, az érettségi előtt, mert ez volt bennem a legnagyobb szorongás, hogy a magyar iskolákban a teremben lévő óra az nagyon gyakran lemerült elemekkel, egy bizonyos izgalmas időpontban, például hajnali 2 óra 34 perckor így megáll, és utána éveken keresztül ezt az időt mutatja, és nem indul újra. Úgyhogy ebben volt egy ilyen nagy szorongás, mert ki fogok futni az érettségi alatt az időből, és nekem szükségem van egy karórára, amire rá és látom, hogy mennyi az idő. És akkor uh, kaptam egy nagyon szóki kis órát édesanyámtól, és azt éveken keresztül hordtam, majd pedig uh, egyszer valamiért így levettem, és akkor egy-két egy hétig nem volt rajtam, és így lesoktam az órahordásról. És éveken keresztül nem volt rajtam óra, majd pedig most nemrég, mit néhány évvel ezelőtt megint kaptam ajándékba egy, egy szebb órát, amit szintén hordtam évekig, majd pedig elkoszolódott a, a bőr szíja is, mert nem tetszik annyira, és félret adtam, és most az arra vár, hogy új szíjat keressek rá, és majd újra elkezdjem hordani. De hogy uh, szerintem így az órahordás az egy szokás kérdése. És... Uh, van praktikuma nyilván annak, hogy ránézel és látod, hogy mennyi az idő, pláne egy olyan helyzetben vagy, ahol nem veheted elő a telefonodat, vagy nem tudsz mástól idő, információt szerezni arról vonatkozóan, hogy hány óra van. De hogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi világban, ahol konkrétan az összes digitális eszközödön van valami óraféle, uh, szerintem az órahordás az kifejezetten egy szokás kérdése, és leginkább divát kiegészítővé válik. Uh -huh. um. Én becsatlakozok itt a, a, a óra és a történetembe. Én mindig is egy nagy órahordós voltam gyerekkorom óta. Én elképesztően szeretem az órákan. Olyan szinte, hogy alsóban, hát egy ilyen digitális órán volt, amivel lehetett világítani, és egyik haverommal oh. hasonló típus óránk volt, és így egyféle világítottunk meg, igen, hogy mm. az egész van high-tech, meg ilyen nem tudom, micsoda. és így konkrétan, beírást kaptunk mert be, hogy villogtunk az, az órával, valami színházi erőadásom, valami hülyeségen, és ezért beírás kaptunk. Ilyen, ilyen szinten óvodás egyébként a közoktatás, nem mindegy. És, és én azóta is folyamatosan hordok órát, erreinte digitálisat, aztán ahogy az ember fejlődött, vagy fejlődött, vagy idősebb lettem meg tetszettek az analóg órák, és ugye, mutatók, és ugye, olyan stílusos, és középiskolától kezdve volt egy, egy nagyon kedves Timex órám, azt sokat hordtam, meg egy kázium, a Timex az meghalt, akkor kaptam egy, egy Lorus órát, azt hordtam végig az egyetemen, de azt annyira nem tetszett annak a, az ilyen számlapja, meg ilyenek, és a, a diplomósztora így úgy, kértem egy órát, de hát azóta hogy anyá, még nem vették meg az órát, nem adtak rá pénzt, úgyhogy én választottam ki, meg fizettem kell, hiszen meg kicsit kiveszéli az ajándék élményből, mert jobb le, hogyha valahogy eltalálják azt, hogy ja, ez az óra, ez, ez, ez jó. Igen, és hogy akkor vettem magamnak egy uh, Seiko órát, azt azóta is hordom meg, azóta vettem digitális órákat is, mert hogy ez a nyom manuális óra, ami így a kézrázódástól húzza fel magát, ez, gyakran el tud állítani. Tehát egyált, igazából az időmutatás nem mindig funkcionális, de hogy, de hogy ez, én is azt gondolom, amit csak is mondott, hogy az elsősorban egy, egy ékszer, egy eszköz is, hogy a férfi nagyon kevés ékszer tud úgy stílusosan felvenni, és az az óra egy olyan dolog, ami, ami de valószínűleg azért, mert úgy mond, van hazudva nek egy funkció, hogy az időt mutatja. De hogy, hogy ez egy olyan dolog, amit a férfi büszkén fel tud venni, és nagyon szép kiegészítő, én nagyon szeretem őket. Ellenben azért nekem van kritikám az okos órákkal kapcsolatban, és itt alex bontakozott ki egy ilyen infernális vita <gül> igazából az okos órák kapcsán, de hát ez majd ez meg fog történni, Te -te -te hogy passzom tovább. Sajnálom, hogy infernálisnak élted meg. Ö, én én sose szerettem az órákat, nem volt so azért különösen, mert sose viszonyulásom. Aztán itt van elással, Ez a problémaforrás. Nem, én mindig ilyen, én, én őszintén ilyen kivagyiságnak tartottam az óra hogy ilyen, érted, ha aztán van órám, is, nem. és nem. És szerintem még kényelmetlen is ráadásul. Ö, ö, ö, ö. Sajnálom, itt most többen megnézték a csuklójokat, és ö, találtak rajta órát. Nem <gül> <gül> <gül> mondta, nem néz ki jól. <gül> Figyelj! Nagyon, és valami kifejeződik benne. Igen, de igaz. menjünk majd. Én, én nem tudom, <gül> de én sose értettem ezt. És igazából én nem, nem kötődöm a, a, az órákhoz semmilyen módon, Uh, viszont, uh, most nekem van uh, nem egy órám, hanem ilyen okos uh, karkötőm, karkötőm, vagy a... hogy ez az. Uh, uh, smart band, vagy mit tudom én mi ez. És, uh, és, és uh, én ezt. Uh, a, nyilván hát mindent a, a szorongásaink, de ezt a szongásai miatt vettem, meg az egészség szorongásaim miatt, a, a, kifejezetten az ilyen szívritmus meg ezek voltak nekem szimpatikusak benne, meg hogy méri az alvásodat, az oxigénszint, szint, ú, mindent mér. E, igen, nagyon menő, meg amúgy is szeretek mérni dolgokat, és, hogy ez egy király dolog. De az a helyzet, hogy arra jöttem rá, hogy ez így, ez így rajta maradt a kezemben, és hogy múgy, ez tök király, mert hogy mit tudom, én ö, ö, vezetek, megjön egy SMS, rá tudok nézni, egy pöccintézzel tudok tovább menni, fel tudom venni a telefont, igazából úgy, hogy nincs a telefonom nálam, és az Airpods a fülemben van, rajtam van a izé, és itt veszem fel a telefont, és az airpods beszélek, és a telefon az versik szobában van. Tehát, hogy kényelmes, na, kényelmes. Másik dolog, nem tudom. Várjál, Alex, az airpods az arra is való, hogyha megnyomod, akkor felveszi a telefonodat. Igen, de úgy lehet, hogy... A kiberember ezt nem tudni. Rá, benne van. Ráadásul, ráadásul a a lesz fölhallgatók közül a legkényelmesebb nyomógombja a van igen, de Jó, az az jó ezt, ezt, ezt el kell ismerni, ezt éve. De valahogy mégis így menőbb, hogy látod. De, ki is, de várjál, ki hívja. Egy, egy, egy ilyen Tony Kihív, kérzés. Hogy egyébként van benne valami ilyesmi is. És az a helyzet, hogy én az Apple Watch nekem nagyon tetszik. Én, az, én gondolkodtam egyébként, hogy a San Francisco-ban Apple watch vegyek, vagy airpods -ot. Vég az airpods nem maradtam, mert, mert már ezer éve akartam egy rendes fülhallgatót, de, de így nem tudom, középtávon ilyen két-három évben belül én akarok egy, egy, egy, egy Apple ot at Nem annyira menő, hogy tehát érted, ott így, a navigáció. Oh, na, na, na. Na. Igen, nem, is nem, de már nem, nem, nem Abszolút. Uh, én is hasonló, én Ádámhoz tudnék megcsatlakozni, hogy nekem is nagyon kiskorom óta volt órám, és nagyon szerettem gyereként a világítós órákat. Volt, aminek az egész világított, meg volt olyannom is, ami ilyen fekete volt, és ha megnyomtam, akkor így felvillant ilyen vörösen Á, a szám, nem. és hogy nagyon-nagyon uh, szerettem, és, és az a helyzet, ez egy ilyen coming out, hogy én nagyon-nagyon szeretnék égszereket hordani. Tehát, és egy ilyen mély, mélyen elnyomott vágyam bennem, hogy, és nem, nem ilyen, ilyen minimalista, uh, nem tudom, gyűrűket, vagy, vagy karkötőket, hanem ilyen rendesen megküldeni. Tehát, hogy én ezt így nagyon-nagyon élném, de... Az mit hát, hogy ilyen, ilyen hatalmas köves kövesgyűrűk, ilyen színes, tehát, hogy ilyen... Tehát, hogy ugyan, én ezt nem e láttam belőle, e hogy Teljes, teljes fugszok. Igen, igen, tehát, hogy szerintem ezek elképesztően királyul néznek ki, főleg, és, az, és itt, itt jön a probléma, hogy sajnos én saját megítélésem szerint nem öltözködöm elég jól ahhoz, hogy, hogy ezek így normálisan nézzenek ki, de ez egy ilyen mély vágyam, és hogy én igazából ö, az órákban is valamennyire ezt az ékszerfunkciót látom, és ez ö, biztos, hogy egy ilyen nagyon elterjedt dolog, mert anyukámnak már ugye van egy Apple Watch-a, de szerintem legalább egy ilyen 60-70 darab karórája is van és egyik sem jár, egyikben sincs elem, és sosem volt. És ha megkérdezik tőle, hogy mennyi az idő, akkor ez így ez, ez, ez valójában egy ilyen divat, di, divat eszköz ilyen szempontból, úgyhogy én is tudok ezt csatlakozni, hogy mint egy ilyen esztétikai élmény, és hogy gyönyörű órák vannak. Tehát főleg ezek a mechanikus analók, tehát hogy én nagyon így ezt, ezt érzem, de voltak egyébként okos, vagy volt okos órám, meg okos karkötőm is, és amúgy azok is így tök jók voltak. Én valahogy így... Most volt bennem egy ilyen el az esztétikai élményre, és valahogy azt érzem, hogy a, ezek az analóg órák egyszerűen annyira kimunkáltak, annyira szépek, hogy nagyon nehezen tudja egy ilyen plastikus tárgy így felvenni vele a, a versenyt. És, és hát igen, én az Apple-val kapcsolatban is rendkívül kritikus voltam, hogy úgy, úgy általtam. Tehát így ez így sok. Gy szóval gyakran felmerül bennem, hogy miért kell. Szóval hogy sok olyan embert ismerek, akinek ilyen nagyon magas kategóriájú telefonja van, nem tudom, S22, így, így a Samsungtól, ami szintén ilyen 300 forint fölött járunk, és hogy így a Facebookozás és a hírolvasás a kettő funkció, ami így, így működik rajta, és hogy vajon ez így, ez így jól, jól van egy így vagy semmi, az Apple vashoz is így álltam, hogy hát ez egy ilyen ö, státusszimbólum, de egy fölösleges státusszimbólum, és hogy minek, minek ezek a dolgok. De megvettük az Apple Hacsot, és hogy az a helyzet, hogy átjárt a fekete energia, hát ez csoda. Tehát baszki, ez az óra. Hangjegyzet van az órában. Tehát meg, és felmondtam rá egy mondatot, és visszahallgattam, és mondtam, hogy hát, Jézusom. És navigáció, bepöccintettem, ott vagyok. Hát, mondom, nem, most nem épp épp akarom azt mondani, hogy még ember nem használt egyébként azt a navigációt arra, ez, ez hogy biztosan, valahogy abba ez, biztosan, ez, nem igaz, ez, ez, ez, ez Ez szinte biztosan így van, ká. de maga ez az élmény, hogy hogy ránézzel a kezedre, és mintha egy univerzum lenne ott, ez elképesztő. De, de, ahogy egyébként ott van a zsebben, ugyanaz az univerzum. Igen, sokkal nagyobb sokkal felbontás, sokkal funkcionálisabban. De, de elő kell venni, meg de kotorni de, van, a drágot. Úristen Alex! Azt nem hogy messenger ezzel az, még... az órádon. De, és de, hogy de, az de várjátok, nem várjátok. várjátok. Kényelmes élet. A vágatlan verziót. Szeretném elmondani a hallgatóinknak, hogy a mikrofon bekapcsolása előtt, vagy a felvételgobb megnyomása előtt az Alex beszélt, hogy a férfiak azok történeti szempontból kimentek vadászni, és hogy ezért elhagyták az otthon melegét, és mentek mamutra vadászni, most meg nehézséget okoz elővenni a telefont a zsebünkből. Azért ennek van kontrasztja. <gül> Jó, tehát, na, de nem, tehát... Hogy mondjam? Én, én, én azt hiszem, hogy ez olyan, mint egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen sziklát cipelni a telefon, és, és, egy, és egy szakóca, ami igen, már egy család! ilyen... Ezt akartak Pontosan! Pontosan! És úgy, hogy én kitartok, még én tekintek az órákra, hogy nem vennék ebből vacsot, de éreztem ezt a, ezt a szakóca élmét. Abszolút. Hogy így basszus, egy rakéta van a kezben, ez, az, ez valami elkérdeztő. Igen, igen. De, de, amúgy, de ez csak egy mit? De úgy értem, hogy értem? Ja, tényleg egy rakétát... Tehát senki nem használja. Nincs szükséged rakétákra, te csak egy ember deem, vagy. Te... az az egy, az egy okos óra akarok. Vagy, na, az egy... Jó, az, na, Oh, telefon akarok. Telefon. A De én Ákossal is egyet, abban értek még egyet. egyet hogy, nem, ugye egyetlen, értek, nem, értek, <gül> értek egyet, hogy, hogy egyszerűen az maga, hogy a, a tudat, hogy egy ilyen picike szerkezedben neked mennyi komputációs erő van a kezedben. Okay, és szeretném elmondani azt a fajta trendet, hogy biztos emlékeztek rá, amikor megjelentek az első telefonok, mobiltelefonok, hogy milyen kurva nagyok voltak, és a gyártók azon voltak, hogy egyre kisebbek legyenek, mert az emberek vonzódnak ahhoz, hogyha valaminek a mérete változik. Majd pedig, amikor elértük azt a a nagyon pici méretet, és jött az okos telefon, mint jelenség, és kénytelen voltak nagy képernyőket csinálni, hiszen nem mindegy, hogy mekkora képernyőn nézel filmeket, megolvasol, meg ilyesmi. Akkor elkezdtek nagyobbodni a képernyők, és egyre nagyobbak és nagyobbak és nagyobbakká váltak. Most egyébként pont a nagyobbodásban vagyunk, nem lehet, hogy ezzel való kontraszt nem. miatt látjátok ezt ennyire elképesztően izgalmas, ami titeket, hogy ugyanazt a nagyon nagy dolgot megcsálták én miért helyemre? Emlékszem, hogy általános iskolában engem mennyire lenyűgözött az, hogy korábban nekem ilyen Walkmann-nel meg ilyen discmann kellett járni, ami így akkora volt, mint a tenyerem, és hogy ez mennyi helyet foglalt, utána pedig egy ilyen öngyújtó, nagyságú MP3-ba ezért rá lehetett rakni mennyi zenét, és hogy ez mennyire nagy De, ez... bocsi, de hogy ez a kettő ugyanaz, tehát hogy igazából tudjátok, mi történt? És azt kevered össze, hogy ami kisebb lesz, az a, az a felesleges, tehát a, a, a forgás, vagy hogy mondjam, értitek, tehát a, a, a, amit nem használsz ki benne, és amin meg nagyobb lesz, az meg a képernyő, meg amit használsz. Tehát, hogy mm -hmm. valójában ez a kettő nem nem ellenhatásban áll, hanem hogy valójában mindig azt akartuk, hogy hogy legyen kisebb a szemét rajta, de legyen nagyobb az, amit akarunk. Tehát a TV az mindig nagyobbat akartál. Üh, nem úgy, és a tévé az meg így jó például, hogy nem úgy akarsz nagyobbat, mm -hmm. hogy hátrafelé az a nagy doboz a nagyobb de legyen. Nem hanem igaz. kisebb legyen. Ez nem igaz. Tehát volt. Nem, csak nekik igaza volt, hogy volt trend, hogy minél kisebb telefon, és pont azért, hogy lenyűgösz az ember, hogy minden kisebb dologba bele tudott rakni, minél nagyobb De kutás. Mi volt annak a telefonnak a funkciója? Zenét hallgattál rajta, telefonáltál. Igazából ennyi történt. Hát de még annyi, akkor annyit tudta. De a funkcióhoz igen, igazítva igen, akartad abszolút. a lehető de legkevesebb ezt, felesleget rajta. SMS-t akartál írni rajta, és akkor se si tudta normálisan elolvasni az SMS-t. Jó, de. Meg olyan picikek, kis telefonon sznékezni, ti megsznékeztetek a nyugodt gondos Hát na, azért. Csak nem vagy annyival idősebb nálunk. Ez mindig olyan, mint az, Te most tényleg? jó mindig el van játszva, el van a báboz, hogy mit a gyerekek vagyunk izé, de hát amúgy. Márcsis van. Na, de visszatérve, a dopamin, elképesztő dopamin szabadul fel. Én tényleg. Én ak a katarzist éltem át, úgyhogy én ezt az Apple Watchot szerintem egy 24 percig használtam, amíg át nem adtam anyának, hogy akkor így ez van, és ő beállított rajta egy virágos óraképet, és azóta nem, nem tudom, hogy mi történt így az órával, de hogy wow. És hogy igazából az, az a baj, vagy gondolom itt az, az a csapda, hogy, hogy, hogy ezek fölösleges funkciók, teljes én. mértékben. De most, hogy teljes funkció. De, de amúgy nem biztos, hogy mindegyik funkció felesleges. És én ezen gondolkoztam, hogy, hogy arra gondolok, hogy talán a GPS-re is azt gondolhatta valaki, hogy, hogy fölöslegesen ott a tér. Gondolták, így van. Így van. De, de hogy egy idő után most már el sem tudnám képzelni GPS nélkül, mondjuk így az életemet, vagy a de telefononat. A, a, az, az egy jó funkció a telefonban, de a. hogy a, érted, hogy mindenkinél van telefon, és mindenki, mindenkinek legyen mellett egy okos órája, ami ugyanazt nem. tudja, mint a telefonod. Ezt nem értem igazán. Mondok, egy másik, egy, tablet. Mondok egy másik példát, hogy <gül> először, először nem a telefon alakult egyébként okos telefonnál, mert először megjelentek a PDA-k, ezzel még emlékeztek? És akkor, akkor is lehetett volna mondani, hogy minek a telefonba be, te, hát a telefonnál én telefonálok, minek egy PDA-t csinálni belőle? Ott van a PDA. -a. Hát az tök jó rá, pont. Ez, ez, szerintem ez ugyanez az érvelés. Nem. De igen. Hát figyelj, Alex, amikor egy készülébe több készül igen. Az a technológiai fejlődésnek az egyik legfontosabb dolga, hogy Igen. ugye a telefonon integrálunk minden mindent. Integrálva. Igen, és hogy ez a cél, hogy egyetlen egy eszköz legyen, le pedig több. Ez a cél, de ez a, az a telefonon. Miért van nálam a telefon? telefon. A... De, de de, de most van most a még telefon. van nálam telefon, de, de mi van, no. hogyha a jövőben az lesz, hogy itt lesz de, a... a... a no, egyet, kérlek, megvetted, a, megvetted az Apple Watchot, utána rohadtul ne legyen nálad. De muszáj beled. nálad legyen, mert a Bluetooth-szám működik, érted? Biztos, hogy meg nem lehet belerakni egy ilyen telepont. Okay. Miután megvetel Apple watch ne legyen nálad saját Jó, tehát telefon. Nyilván a felé haladunk, hogy, <gül> hogy, hogy valami, tehát, hogy, hogy másba helyeződjön át minden funkció, és én azt gondolom, hogy ennek a... a, a h, h, húsz év Na, a bőrödbe beleelteszem a nódot! ne, ne, ne, ne, az kifiről beszéljünk, beszéljünk arról, hogy mi értelme van az Apple watch Úgy, Úgyhogy mellette van egy telefonod, tehát én ezt a kettőt nem értem. mi az a funkció, amit nem tud ellátni a telefonod sokkal jobb minőségben. Például akkor mi volt, Azosmérés, az alvásmérés, ezek. Igen, ezekről beszéltünk, és ezek ezek tényleg jó dolgok, de hogy de te úgy mondod, hogy mintha valakik állandóan jegyzeteket vennének fel az órájukkal, azon, azon ö, ö, ö, közlekednének a városba és néznék a térképet, miközben nyilvánvalóan sokkal kisebb, nem látod normálisan az utcákat se rajta. Ez nem igaz. Én azt akarom az mondani, hogy itt, itt, itt konkrétan <laughs> az történik, itt szerintem konkrétan az történik, hogy a, az okostelefonnak a technológiája az egyébként nagyon picike. És hogy csak azért ilyen kurva az okostelefon, mert itt képernyőt raktak És abszolút. hogy sokkal egyszerűbb konkrétan ezt az órát úgy eladni, hogy az okostelefon minden funkciójával rendelkezik, mert nagyon könnyű megcsinálni, Igen. mert már megvan hozzá a technológia. És igazából az, amiről mi beszélünk, hogy ilyen Fitbit-nek használod, tehát ugye sportolási tevékenységedet rekkeled rajta, ami biztos, hogy egy olyan embernek, aki nagyon... Kemény célokat tűzött ki magának, mert mondjuk élsportoló, vagy meg. Jó, fogni is. akar. Vagy szorongó egyébként Vagy szorongó, kérdező. annak Bár nagyon fontos, és. a... Bocsánat, hogy igen. ő csak megakasztal, de hogy itt, itt majd felvetődik az a dimenzió is, hogy vannak erre olyan órák, amik vagy sokkal kevesebb pénzért képesek erre, vagy sokkal több pénzért, de sokkal jobban, de folytatni nyugodtan. Igen, arra. igen, no, erre akarok kitérni, és hát. hogy a másik része ennek az egésznek, amiről most beszélgetünk, az a medical device piac. A telemedicina és a medical device piac az elképesző gyorsasággal fejlődik, és és egyébként ezt végeredményben annak köszönhetjük, hogy az okos órákat elkezdtek fejleszteni, Igen. és belepakoltak szenzorokat. És mivel a folyamatosan órákon keresztül, vagy napokon keresztül a bőrödhöz ér, egy csomó adatot fel tud venni. Igen. És azt tudjuk, és azt látjuk már a jövőben, hogy valószínűleg például kardiovaszkulális betegségeket Absolut. nagyon korán fogunk tudni ezzel diagnosztizálni, meg sokkal precízebb terápiás metódusokat fog tudni kitalálni egy adatelemző algoritmus vagy gép, amit az orvos meg tud tenni. Ezt értjük, ez tök király, de ez nem az okosórának a funkciója. Értjük, hogy ennek nincsen köze ahhoz, hogy ez egy iOS szoftverrel működő, navigációval rendelkező, hangjegyzetet felvenni képes van. Hadd mondjak erre valamit. Tehát, te most azt mondod, hogy a Medical device-ok, tehát ez a jövő, és akkor lehet egy csomóféle Medical Device, amik tényleg nagyon profi, de szerintem pont ez a lényeg, hogy az legyen a technológia, hogy a Medical Device-om legyen már beépítve valami olyanba, amit akarok is hordani. Tehát, hogy azt hogy én most kell hordjam, mert tényleg vannak már ilyenek, ez az ilyen tele EKG, amit tényleg így felteszel a csukrodra, és akkor még íze, de hogy hogy legyen ez már olyan, amit mellette így akarok hordani is, és ö, lehet rajta mondjuk tényleg telefonálni, vagy lehet rajta órát nézni, vagy tényleg, hogy, tehát, hogy... Értitek, amit mondok, hogy ez, ez, ez pont egy feature a, a dolognak, hogy, hogy, hogy nem kell külön Medical device hozzá, hanem majd ezt rövidesen be tudjuk integrálni. Egyébként az Apple Watch State of the Art jelenleg az ekg ban Én úgy tudom, hogy a, a, a bőrelvezetéses EKG az ilyen Apple, tehát hogy az ez egyik leg, legprofib mechanikája van az Apple Watch-nak. Gondoltam. Csak mondom, de hogy, hogy csak ennyit akarok mondani, hogy szerintem ez amúgy épp, hogy tök jó, tehát hogy pont, hogy ne mondom, mi, sok... mi zavar engem, mm -hmm. tudod, mi, mi zavar kurvára. Tehát az, hogy egy embernek nagyon. Ne... Tehát egy egy embernek minden évben eladnak egy, egy, egy telefont. Tehát két telefont már nem tudsz eladni egy, egy évben az embernek. Ezért és itt jön be az okos óra, rakjunk egy telefont a karodra is, és azt is adjuk el. És a tablet. Jó, figyelj! És a tablettet. És a MacBookot, De és akkor négyet vegyél, évente kétszer. Okay. De, de akkor vágy, bocs, de akkor most. Beszéljük arra. most, akkor mi a magáról, az objektumról vitatkozunk meg annak a szerepéről, meg hasznosságáról, vagy pedig a kapitalizmusról és a most cégekről. A, e, ne, Mert ebben egyetértek veled, hogy az Apple rundorított. Nem, is, nem, nem azt mondom, hogy azért hogy jön létre ez az... Tehát megteremtik benned az igényt, meg, meg úgy érvelsz mellette, hogy, hogy te vágyál arra a termékre, aminek valójában nincsen akkora funkciója nem használod ki, nincsen arra szükséged, amikor egy tízezer forintos Mi Band is tudja ugyanazokat a trekkelési funkciókat a púzusod alapján. És itt nem abban van a nagy trubály, hogy méri a púzus számodat, hanem abból a púzus számból azok az algoritmusok milyen dolgokat Igen, olvasnak Igen. ki. Tehát az egyébként egy szoftver, nincs köze az órához. De hogy, de hogy pont ez az, hogy lehet, hogy te valaki többet akart, de nem tudom elmagyarázni, hogy, hogy lehet. Ez lehet. a feature benne, hogy, hogy te kapsz még mellé egy csomó dolgot, amit hasz. De, se, de, de, de senki sem használja. De... Én nem, én, jó, én... Szerintem is egy ilyen marketing szemfényvesztés, hogy igazából van egy nagyon fontos dolog, ami valószínűleg rohadtul nem a csuklódon lesz, hanem rohadtul be fognak valószínűleg az érfalba ültetni valami nagyon hát, piciket, kis dolgot egy tűvel, szerintem, és az elképesztően precízen fogsz szenzorosan adatot gyűjteni, és utána minden fogsz magadról tudni, a vérph tal elkezdve a, a keresztül a, a a neurotransmitter százalékokig, de tényleg minden basszus. És hogy ezt a device-ot most megelőzi valami korai szemfényvesztés, ami igazából semmit, alig tud valamivel többet, mint amit már amúgy is használsz. És most ennek ugrunk be, és ennek a, ennek a tech mitosznak az oltárán áldozunk több százer forintot egy olyan eszközt, amit igazából nem használunk rendesen. Egyébként tök durva, hogy hozzám járt egy lány, akinek diabétesze van, első típusú diabétesz, és tök fiatal, szóval ez amúgy egy tök bonyolult dolog, hogy neki még alig tud szorolni, de már számolnia kell a, a szénhidrátokkal, és neki a vállában van egy mm -hmm. csip, és jelez a, a telefonjára, hogyha, hogyha gond van, és ő egyébként pont lázadásból mindig kikapcsolja a telefonját, mert hogy neki jelege van abból, hogy hogy őt így veszélyes. És amikor ő kikapcsolja a telefonját, akkor az édesanyja és az orvosa kap egy SMS-t, hogy ezt a telefont így kikapcsolták, és hogy így nézzenek rá, hogy mi a helyzet, és hogy, hogy ez ilyen tök durva. És bár nekem még ez, ez egy ilyen fontos dimenzió ebben az órák, órák kérdésben, hogy volt egy buddhista szerzetes, akinek most nem jut eszembe a neve, de egy ilyen híres, tán 20. századi arc, aki hordott órát, és az volt hogy az órára ráírva, hogy now hogy most, <há> és hogy, hogy a tanítványait úgy lehetett megismerni, hogy mindenkinek volt egy órája, ami nem működött, és csak annyi volt ráírva, hogy most, és hogy ez az időben való rabság és hasonlók nagyon-nagyon szép, meg hogy én ezzel tudok azonosulni, mert azt vettem is, hogy ilyen, az ilyen terápiákat is nagyon-nagyon precízen kezdem, tehát hogy ilyen Szóval ez az idő az nekem így nagyon valamiért így fontos. És vannak azok a szülők, akiknek ilyen nagyon menő okosórájuk van, és én próbálok velük beszélgetni egy ilyen 50 percet, úgy, hogy nem érkezik 28 értesítő 3 perc alatt, és kérnek 500-szor elnézést, hogy jaj, bocsánat, lenémi és két, két perc ilyen görgetés és olvasás, és mondom így. Na, szóval, hogy, hogy, hogy nekem még ez egy ilyen nehézség ebben az okos órákban, hogy szerintem már így a telefon is túl sok teret vesz el mentális terünkből, és amúgy ezt az okos órával kiterjeszteni amúgy egy ilyen veszélyes funkció. Szóval én még talán jobban örülök annak, hogyha valaki csak így használja az apple Watch-ot, és csak így rápöccint és megnézi, hogy mennyi az idő. a szóval sokkal durvább, amikor valakinek az életét így elkezdi így behálózni az okos óra. Hát igen. Mert ráadásul az, hogy még egy telefon le tudsz rakni. Az még valamifajta távolság, És ez mert azért, érted, csak érted, rá van szíjazva valamilyen a kezedre. Abszolút. Tehát gondolj bele hogy egy ilyen terápiás ülésen nyilván nem viszed be a telefonod. Nem fogod kirakni az asztalra, és nem fogod elolvasni az értesítőket. Ezt senki sem csinálja, mert hát ez udvariatlanság, meg egyébként is. De hát, hogyha az órára bepittyen az e-mail, akkor azt már így gyorsan át, át tudod hozni. azt hiszem. Tudjátok, mi jutott erről szembe? Hogy uh, olvastam egy ilyet a zsebórákról, hogy Most régen a zsebórák, régen a, a, a zseb, a, a zsebórák korában udvariatlanság volt elővenni és megnézni az időt egy beszélgetés oh. közben, mert hogy ugye azt jelezted vele, hogy unatkozol, mint az hát, állat. Ezt, ezt és érezni, és... Mert, hogy nézném meg, hogy <gül> már... már... Annyiszor próbálkoztam így, hát így valahogy eldemozott, csak úgy nézek rá, hogy, hogy ne, ne, ne, ne, ne, most ne, ne, ne, a oh, szép. Na, szóval, hogy ennek... Hát, jót, le, de várj, várj, erre megvan a megoldás, mert ezt ég kitalálták annó, hogy nem raktak üvegfedőt az, a zsebórán, vagy a zsebórának a tetejére, és benyúltak a zsebükbe, és kitapintották a mutató wow. állásából, hogy mennyi az idő. És hogy konkrétan egy kicsit így ezt érzem az okos órában, hogy ez a hack történik, hogy nem veheted fel a telefonodat, és nem nézheted meg, hogy mi érkezett rá, meg hogy mennyi az idő, meg hogy nem tudom, micsoda, mert az tehát tehát a okos felvillan, felpítjen, rajta van a csuklódon, ha vele nem is tudsz mit csinálni, <gül> akkor meg már mindent megnézel. Nem van egy ilyen, igen. igen. De, de, szinte, de most jó, tehát itt most akkor ez egy... Kapitalizmus kritika, egy postmodern információs térkritika, én, én ezeket mind, mind megértem, és tényleg én, én osztozom is a félelmekben, meg én is... Tudsz ez tudok ezt elempatizálni. Tudok de, de hogy, ezt hogy de hogy azt is érzem, hogy maga a találmány, szóval, hogy, hogy most azt elvitatni, hogy ennek van, van funkciója, én ezt nem vitatnám el, és akkor én még hoztam itt tervnek azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kicsit nézzük meg a, a, a, a, a kerek lett szemszögéből, hogy ugye ezt a piac beárazza, és hogyha valami tényleg nagyon felesleges lenne, akkor egy idő után nem nem Hallj, oh, ez ne ne szimbólum! Hát senkit nem érdekel Balaz, az Appoint, hogy, így, hogy ez, ez csak egy Apple termék. Pont az Apple watch rossz szerintem ezt fel... De, mondjuk, <gül> de nem, most nem azt nem, nem hogy... Nem csak az Apple Watch, de mondjuk az összes okos, óra, tehát az okos nem, ez biznisz... minden, minden termékre igaz, hogy hogyha amúgy nem lenne funkciós, meg nem lenne amúgy, ö, valójában ö, szükség az embereknek, akkor nem venni. De hosszú távon ez igaz rá. Ne vissza, embereknek van valakinek hat autója és ha, egy nem tud megülni hogy, hat autót. Ajó, akkor, vagy, vagy mit akarsz mondani? Nem azt ér... akarom mondani, de, nem, de most nem a szélső értékekről kell beszélni, hanem az, nem hogy ez el tud-e terjedni a, a társadalom zömében. A fogyasztói kultúrában élünk, ahol az emberek fölösleges dolgokat vásárolnak halom számra. Kifolynak és... a ruhák a szekrényből úgy, hogy emberek egyszer de veszik föl. azok az emberek, ahol fölösleges dolgokat vásárolnak, akik, akik egyáltalán nem tehetik meg? Hogy ne! Hát persze, Be. az alacsony szociális rétegekben elővásárolnak telefont, okostelefont okay. és több okostelefont. Okos egy olyan cégnél dolgozom, ahol látok, <gül> <r> látok, <gül> erre, látok erre jó, jó példákat, hogy, hogy, hogy, hogy valaki másfél millió forintot ver el készülékekre, úgyhogy egy egyébként utána láthatóan a keresete az nettó 150 forint. De akkor mondjuk a középosztály. De vagy értitek, tehát, hogy, hogy nincs a piacon egy olyan threshold, amit egy, egy egyértelműen funkcionálatlan termék nem tud átlépni. Szerintetek nincs jelintem van ilyen? Hát van egy ennyi de, önkorrekciója de, de, a, a piacon. Figyelj a tehát, hogy igen, valamennyi önkorrekciója van a piacnak, és hogyha használhatatlan lenne, igen. mert mondjuk lefagyna a kezeden, akkor valóban nem tudnák eladni. De érdem. itt most nem arról van szó. Az ezek a funkciók, amiket az Apple ígér, azok tökéletesen működnek az Apple avaccsan. Nem ez a baj. Az a probléma, hogy a fogyasztói tesadom, hogy az Ádám is mondta, az embereknek kell egy új ajándékot venni a karácsonykor a feleségüknek. És ez az új ajándék nem lehet az okostelefon, mert azt már kapta, nem lehet az okostévé, mert az már ott no. áll a nappaliban. Nem lehet ö, robotgép, mert a robotgépet azt a születésnapjára megkapta nyáron. Mi a szart veszel neki? No. És kell neki egy új tech aminek van valamilyen státuszértéke, és minimum no. összeget elért, no. érted? Mert hogy azzal jelzed, hogy őt szereted. Ez az amerikai fogyasztói kultúra. De ezeknek mégiscsak van funkciója, tehát mondjuk egy L-Fryer-t is, amit most mentem meg egy robotgépet, ezeknek mégis van, tehát ezek mégis hasznosak. Tehát, oké, okay, hogy ajándéknak veszed de a vég végső soron, olyan jut el abba a státuszba, hogy ajándéknak vehető, ami már bizonyította azt, hogy ez egy hasznos innováció a piacon. Éh, például, nem tudom, itt a, a porszívó példa, amit eleinte öh, 50-es évek, nem tudom, nagy szkepszissel fogadtak. Mi ez? Öh, itt zaj csinál, meg hatalmas, meg húzni kell, meg mit tudom én, és, öh, és mégis aztán be bevált. Öh, Háziasszonyoknak ez megtetszett, ők diktálták a piacot, megvették. Ö, aztán ez katalizált még több változást, és ma már ott vagy, hogy a porszívó az egy ilyen izé. Fogod és tök kényelmes kézben tartod nyomod. És... É, én nekem az zavar, hogy te ezt egy univerzális igazságként mondott ki, hogy minden, minden átszűrődik egy, egy olyan szitán, ami a piac láthatatlan keze, a, ami belövi a termékek árát, és hogy az biztos, hogy funkciós, és biztos, hogy mindenkinek szüksége van rá, és érvényes. De a legtöbb dologgal ez megtörténik, ez és utána katalizál egy olyan fejlődést, hogy majd, majd olyan, ne is fog váltatni. Tehát szerintem a, a, a 30-as évek porszívói, én ma a gondolom őket, de ma már egy porszívó az egy tök király dolog. És majd, a, majd amikor ez fejlődik, ez az okos óra még jobban, és még ízébb, akkor majd olyan, majd olyan dolog az van, ami egyébként. Ezzel egyetértek. Bocsánat. bocsánat, csak hogy a, én még arra gondolok, hogy mondjuk van meleg szendvics készítő készülék, Igen. van panini készítő készülék, grillező <laughs> készülék, gofri sütő Igen. és kenyérpirító, Igen. És abba, abba a lakásba, ahová mi beköltöztünk, volt egy ilyen pincerész, és ott voltak kartondobozok, és az előttünk lakulnak valószínűleg mi az összes készülékkel rendelkezett, és arra gondolok, hogy ezeknek nyilván megvan a funkciója, és működik is, de talán az összeset nem kellett volna megvenni, hanem lehet, hogy mondjuk elég lett volna kettő vagy egy darab. Egy sütőben mindent meg lehet csinálni, elárulom ezt a nagy titkot. Én is ezt gondolom, hogy ez a rengeteg feature, ez igazából arra motiválja az embert, hogy tessék, ebben gofrit tudok sütni. Igaz, hogy valami nagyon hasonló, tudnék másban is sütni, de hogy az nem goffri. És hogy uh, szerintem ez egy, ez egy ilyen nagyon nagy, uh, tényleg ez a, ez a fogyasztói társadalomnak a csapdája, hogy azt gondolod, hogy minden egyes specifikus dologra és specifikus eszközre van szükséget, holott egyébként de... ez nem igaz. No, Várja, várj, várj. várj, várj, Alex még mm -hmm. oda akartam visszakanyarodni, hogy abban milyen egyetértek. hogy ez a jelenlegi okosóra, ez fejlődni fog. Pont amit mondtam a medical device-ok -ok irányába, nagy, valószínűleg nagyon-nagyon jó készülék fog belőle valahol kiesni. De amit szeretnék így kihangsúlyozni így ettől, még a jelenlegi pillanatban az okos órák nem jó eszközök. És hogy feleslegesek igazából. No. Most az előbb azt mondtad, hogy a minden szétspecializálódik, és vagy szét már goryanga frissítöm meg minden, az Apple vagy pont azt az irányt képviseli, hogy ne specializáljuk, és ne az hogy azért hordok egy kar kötött hogy csak az órát tudom megnézni. Az a speciális specifikus funkció. Nem, ő azt mondja, hogy itt lesz óra, lesz benned sélfiek. Nem, De tényleg, tehát, hogy szerintem pont hogy erre pont nem igaz ez a specifikálódás, tehát hogy pont hogy az a céljuk, hogy minél több feature-még bele. Rakjanak, hát most rossz, de azt, várj, hogy... most sokkal rosszabb helyzetben vagyunk. Most az van, hogy van négy-öt eszköz, ami ugyanazt tudja, tudja ugyanazt a tévét, tudja ugyanazt a számítógépet, ugyanazt a telefonod, a tabletet, meg az okosóráad is, és teljesen, uh, teljesen teljesen ugyanaz az, az összes készülék csak más Hatszor méretű. várj, vár, én tegnap uh, pont uh, a Tekes csapattal voltam ki ne rendezvényen, és Hololens használtam. És a Hololens az egy ilyen kiterjesztett valóságos szemüveg, ami konkrétan magad elé vetít egy, egy Windows képernyőt, és akkor azon tudsz navigálni. Konkrétan be tudsz menni a menübe, Abszett. le tudsz tölteni appokat, és utána mit te a játékoktól elkezdve a bármilyen ilyen számítástechnikai dologig el tudsz jutni. Én azt gondolom, hogy a Hololens jelenleg szar. De lehet, hogy el fogunk jutni egy olyan időpillanatban, amikor a szemüvegedbe lesz beleépítve a kiterjesztett valóság, és teljes értékű számító géped, navigációd, és bármit lesz, a szemüveg fog fog elédvetíteni ne. egy ilyen virtuális képernyőt, nem lesz szükséged a kurva okos órára. De tudod, mit mondok neked, hogy a HoloLens-en tök jól látszik az, amit én mondok itt a piac korrekcióra, hogy, hogy a HoloLens, a Google Lens, ezek mind becsődődtek, és sose kaptak szárnyra. Tehát, hogy, hogy egyszerűen... A... Ja, most szükség van arra, hogy, hogy az emberek felkapják ezeket, és így termeljenek, és hogy úgy Igen. ígyevolválódnak az Igen. a fejlesztős. Igen, ezt meg. akarom mondani, tehát hogy, hogy egyszerűen ezeket nem vette meg senki, hogy a szemüvegembe lesz az izé, nem vették meg valamiért, nem, de az, hogy az órámba legyen a, a gps meg a hangjegyzet, az valamiért mégis megveszik, és én azért gondolom, hogy megveszik, mert ez tényleg hasznos. Nem, azért, mert jó meg van marketingelve. De a Hololenszt is megpróbálták marketingelni, meg mi, a Google Lens-t is próbálták marketingelni. és nem, hát is én nem a Google Lensről nem hallottál? Hát mert egy... csődbe bementek. De... de tudod, mit gondolok? Hát, tudod, miért? Az, mert igazából nem a funkciók kell neked, hanem egy olyan státuszszimbólum, ami a csuklódon fitján. És a Hololensz az egy kurva a gép, amit rá kell szerelned a fejedre, és konkrétan egy, egy teljes értékű számítógépet vetít eléd. És igazából az embereknek nem a számítási kapacitásra van szükségük, és nem a tényleges hát... funkciókra, és nem a tényleges de... szoftverekre, mögöttük vannak, hanem konkrétan egy státuszszimbólumra, ami a csuklódra van. Igen, és, és akkor most ez miért nem, tehát hogy, hogy ebből indultunk ki az egész onnan kezdődött, hogy a maga, az óra, az analóg óra is egy státuszszimbólum, ami égyszerként is funkcionál, és akkor ezt, hogyha elismerjük, akkor miért baj az, hogy a technológia a maga formájába öntötte ezt, és azt mondja, hogy én is tudok nektek státuszszimbolumot adni, meg ékszert, de pluszba én bele fogok pakolni pár funkciót, mert ez a technológia Nem hordok még egy órát a zsebemben emellett érted? De miért valaki oldott zsebórát régen? De úgy, hogy a, közben a karórája is nem volt. tudom, hogy volt, hogy volt ilyen, nem. nem. nem. Nekem, nekem ez picit a, a sneakerök és a, a Prada cipők esette. most Mát, nem akarom ennyire elvinni. De hogy, hogy egy, igen, mondjuk nem, nincs annyira drága óra, de hogy értitek, egy ilyen 200 forintos, van 200 olyan egy Apple? Vagy sem vannak ilyen, no, az ultrák, ilyen Pro ultra, igen, igen, igen. még biztos, hogy van. Ő, és hogy annyiból lehet venni egy órát, ami viszont ilyen, számomra gyönyörű. De, de, de értem, hogy amúgy ez egy relatív érték, gyönyörű, és hogy valakinek meg az, az kell, hogy legyen a hangjegyzet, és ráadásul én át is éltem 24 percre ezt az érzést, és tényleg titkos ügynök voltam, tehát ez így epik, de hogy Igen, azt de, hiszem, hogy... Én is amely, elni, amely, amely, a külön, külön idegesít, hogy, hogy, hogy, hogy ez szaros műanyag, meg homok, meg kva, tehát én Olcsó anyagok vannak ezekben a szaros. amúgy a, a, a mobiltelefonban is idegesít ez a 700-8000 fontos kategória, miközben tudom, hogy filléres anyagokból rakják. Merít össze. De nem az anyagot fizeted meg, hanem... Tényleg mondani. nem? Komolyan? Jó, mondják, fontos. Elmagyarázod nekem, hogy működik a kapitalizmus? a Légy szíves. Nem, nem. Elmondod nekem, elmondod nekem, hát a tudást, a, az innovációt büzeted meg. Egyrészt nyilvánvalóan nem ezt szeszeted meg, meg a nyilván a marketing meg a, meg az, hogy elképesztően túl vannak árazva a gyártási költségekhez képest ezek a dolgok. De ami egy, egyébként egy analóg órában, azért ott, ott szerkezet van. Az, az komoly anyagokból van összeállítva, ami aminek a gyártási költsége is sokkal nagyobb, akik sokkal kisebb áréssel dolgoznak, mint mondjuk egy ilyen filérekből uh, izé Apple vagy. Én tényleg azt gondolom, hogy ez olyan, hogy kinek mi a, a fontos, <gül> tehát... egy. ez egy szubjektív értékek gondolom. <gül> Hát ez van. Az a bajszünk meg, megint elrelativizálhatjuk ezzel, de én nem tudom, én akkor én azt állítom, hogy most akkor hagyjuk a relativizást, csak annyit mondok, hogy nem lehet kimondani valamiről, hogy teljesen érvénytelen, vagy az okosóráról, nem lehet ki. Na, nem valamiről, bármiről ki lehet mondani, de az óráról szerintem nem lehet kimondani, hogy teljesen érvénytelen, mert igenis, vannak funkciói, igenis a piac felkapta, és, és van benne tőke, és igenis egy olyan fejlődés produkál, ami a jövőben tényleg még hasznosabbá tehető, És egyébként, meg aki sosem szerette az Urákat, de, de, de, de de megtetszik neki, akkor annak ott az a tech opció. Én azt gondolom, hogy érvényes dolog az okos óra Nekem ez az álláspont. azt mondom, hogy van, vannak olyan funkciók, amik tök érvényesek, és vannak okos órák, amik nagyon jól működnek, de a, ez a fajta túllárazás ahhoz képest, hogy Igazából a telefonodon ott van minden. De ez egy kapitalizmus kritika engem, ez, ez zavar, hogy valójában te kapitalizmus Én meg kritikát meg ezt fogalmazol ezt, meg. ez inkább az Apple Watchról szól, mint az okos órákról úgy általában. Mert arra gondolok, nem tudom, hogy a Garmin azt túl van árazva? Azért azok is nagyon az drága A Garmin is túl van árazva, e, Viszont azok nagyon pró dolgok elvileg. Ha az ember jobban elássa maga, vagy belássa magát a, a sportórák világába, valószínűleg nem garmin mint javaslok neki. Oh, wow. Akkor mit akkor vannak az? ilyen altergár mineknak, amikor olcsó is tudják hát, hogy jön az. Nekem, a, amit én használok, az egy koros Pace 1 modell azt nekem a Csongi ajánlott aki egy barátom, és akkor, amikor vettem ezt az olat, akkor még ilyen. ilyen Terefutással is foglalkozott ilyen szinten, és akkor kérdeztem, hogy megkérdeztem azt, aki amúgy ért hozzá, hogy milyen órát vegyek. Tehát nem az volt, hogy rámentem a marketing bullshit hogy hát a Garmin, és akkor megvettem a 150 ezer forintos Garmin-t, hanem megkérdeztem, hogy milyen órát vegyek egy olyantól, aki tudom, hogy ért hozzá, és ő ott a futós közösségen belül tudta, hogy ez egy tök jó óra, és nem annyira volt felkapva. És egyébként a kipcsoge, aki a, befutott a két órán belül a maratont a, az ilyen tudományos kísérlet keretében, Igen. ő is ezt az órát használja. Most nyilván ez már a marketing részt, tudom, <gül> <gül> tudom de, hogy, de hogy például de én, én azt mondani, hogy üzemidőben verhetetlenül nagyon sokat tud, ugyanazokat a funkciókat, trekkelési funkciókat tudja, mint a, a, a Garmin annyi, hogy hogy, hogy talán még az új modellben sincsen navigáció, de biztosan vagyok benne, hogy a Garminon kívül is vannak jobb navigációs órek, olcsóban. A Garmin az egy, az a sportóráknak az Apple vacsa, igen. <haz> <haz> és nem tudom, én sose szerettem garmin sokat ez lehet, hogy ilyen, ilyen kritika, például a biciklis órám is vahú a Garmin helyett, mert szerintem sokkal funkcionálisabbak. Az... Hipster vagy azért. Nem, egyébként ez nem igaz, erről már sokat vitatkoztunk, hogy a, a, igazából a kapitalizmus kritikát azt nagyon sokszor mindenki elmondja, de fogyasztói kritika hozzá valahogy soha nem keletkezik. Hogy elképesztően fontos lenne az, hogy a kapitalizmus ne tudja rajtunk eluralkodni, és ez az, első do... az az első lépés, hogy te pontosan tudod, hogy mire van szükséged, Például, amikor az Apple-ről szoktunk beszélgetni, akkor nagyon gyakran előkerül az, hogy én mindig meg teljesen lehalok attól, hogy egy olyan ember, aki nem foglalkozik médiával, nem vág videót, sem podcastet, sem filmeket nem készít, stb. Mi a szarért, nem az a munkaeszköze, mi a szarért vásárol megintost elképesztően drágán. Nem használja a mekkintosnak gyakorlatilag semmilyen pozitív előnyét, ellenben elképesztő mennyiségű pénz költ ki rá. És hogy ott az elköltött pénz mennyisége az általa kihasznált hasznossággal nincs arányban. És viszont mert nagyon fontos lenne a fogyasztoknak így ráébredni, hogy én tudom, hogy mit akarok, én videót akarok vágni. Én kurva nagy fájlokat akarok, Ö, olyan szoftverekben vágni, amiről nagyon fontos lenne nekem, hogy egy kattintásra megtörténjen az, amit csinálok, Applere van szükségem. Oké, okay, összegyűjtöm rá a pénzt, és vásárolok egy Apple-t. Viszont ez nem egyelő azzal, hogy nekem a legjobbra van szükségem, ezért megveszem a legjobbat, elköltöttem rá ötször annyi pénzt, igazáb igazából, amit igazából el kellett volna költeni. Ezzel valamennyire egyetértek de amúgy én nagyon nem szeretem ezt az érvelést, így a izél kapcsán se például az klíma védelem kapcsán hogy így, így a, a fogyasztónak a, a felelősségét keresni. Nem, de tényleg az aki a városban közlekedik autóval, jó, jó. gondoltam, Na, hogy ne, ne, nem egybehárítja az nem, egyéni ez felelősséget. Nem, ez nem hárítás, hanem én azt gondolom, hogy egyszerűen annyi az egyén, hogy egyszerűen nem, nem lehet bízni ebben, hogy a, az de, egyén de, Valójában nem lehet bízni, de, de, de hogy, de, de, hogy, de, hogy az, azt is sem úgy egy ilyen képmutató érvelésnek tartom, amikor jó, hát... Az enyének a tömege nem tudja ezt, a, ezt egyszerűen korregálni. De nekem nem tudja. Nem kell ezzel foglalkoznom, úgyhogy én is igazából Az a helyzet, semmit. hogy nem tudja, mert nagyon kisi az a százalék. Tehát hogy most az én uh, hülye Suzuki-szennyezése annyival uh, kisebb, mint a uh, mocsadék Na, nagy olaj cégek egy, Ebbe belemernek ebbe a meg. vitába, de ez nagyon-nagyon messze. vinne, mert amúgy lokális szinten, is szennyezed a környezetet. Most nem csak a globális felmelegedéshez hozzájárulsz, hanem ahhoz is hozzájárulsz, hogy mi Budapesten milyen szar a Jó, devegő. Ebben is egyetértek, de én még ebben is azt gondolom egyébként, hogy, hogy ebben is van felelőssége az államnak, hogy akkor akkor igenis olyan intézkedéseket csinálni, ami eltántorít engem attól, hogy, hogy ezt tegyem. Hogy ezt hát ezt tartanám elsősorban helyesnek, de egyébként olyan szomorú, hogy az emberek maguktól képtelenek basszus korlátolni a, a, a saját negatív hmm. Gondolatot szomorúnak, de valójában ez az, tehát valójában így működünk evolúciós szinten, és valójában a társadalmak pont ezért jöttek létre, hogy kontrollálják, és az állam azért... Az van ebben az, hogy közben meg demokráciában élünk, és ugyanez a proli réteg, hogyha meg el van tőle véve az a lehetőség, hogy bejöjjön az autó, vagy püfögtetni a a benzingőz, akkor ő nem fogja megválasztani az ilyen... Igen, én ezért is gondolom, hogy ki a Hát én ezért is mondom, hogy nem, nem, én nem gondolom, hogy egyébként a, a kapitalizmus és a demokrácia az egy ö, rettentő jó kombója az emberiségnél. sőt, valójában én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a két, ez a páros, ez, ez pont ide vezet, ahol most vagyunk egy ilyen spirál, ami teljesen irányíthatatlan. Mert ez a kettő, demokrácia és a, a kapitalizmus nem úgy működik, hogy ez így ez új normákat alakítasz ki, hogyha te így lokálisan máshogy cselekszel. Szerintem ez. Hát ez. Mert hogyha mondjuk a környezetedben nem az lesz, hogy így nem tudom, vettél egy új iPhone-t, és akkor te így menő vagy, hanem ez mondjuk egy ilyen kritika alá esik, akkor ez nem lehet, hogy így begyűrűzik, és ilyen grassroots... Rút. Szerintem a Gressz én nem hiszek a grassrootsban, De én tudom, hogy sokan hisznek el a baloldalon ebben, amit nem is értek, mert pont ez a lényeg, hogy nem. Tehát szerintem a baloldaliság is azt jelenti, hogy egyszerűen. Hiszel abban, hogy az állam eszménye, hogy az egy innováció, ami minket összefog és irányít, és képes, és hatalma kell legyen a korrekciókra. És az állam belülünk is. Én ezt gondolom, hogy valójában nem az Orbán Viktortól ilyen a Magyarország, hanem tőlünk ilyen az Orbán Viktort. Igen, ebben egyetértek viszont. És hogy úgy nehezen lehet elvárni, hogy más lesz. De nyilván ezek már ilyen nagy mértékűek. Jó, ezek nagy mértékűek. dolgok. Meg visszavisz az okos órától. Tehát tényleg lehet, Lehetne, ö, egy ilyen belváros autózás, ez a téma engem Hagyatom kurvára érdekel, és idegesít, főleg a láncid kapcsán olvasgatom a kommenteket, azt a az proli, a azt a proli tühöt, uh, a pro, proli nyomor... Lezárta bazd meg! <gül> tudok az átvenni! A az széncségy az az az azért, azért hát Igen. Ez Eben volt az, az innováción éreje! Tényleg azért építette! Azért építette. Azért építette. <gül> Elképesztő! Kell a Dunára egy átjáró! A bunkó BMW-s ott izében álljon a dugóba a láncidon. Pontosan! Azért építette a szétségi. <gül> de vissza az órákhoz, és a következő uh, Tovább is mehetünk. én még ezt ki akarom mondani, hogy értem, Alex, hogy te a globális változásokat uh, challenge azzal kapcsolatban, hogy az egyén nem tud ezzel mit csinálni, lehet, hogy nem tud ezzel mit csinálni, én csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a te zsebedben is több pénz marad, nem a tiédben, Alex, az ember zsebében, a hallgató zsebében, Biztosan hogyha tudja, hogy mit akar vásárolni, és annak megfelelően árérték arányban végig opciót választ. És létszives emberek, így csináljátok. Ne a menőmárkát, ne azért, mert anyukád nyukád azt szeretni, ne azért, mert a legjobb haverod azt ajánlott, és ne azért, mert a kurva reklámban azt láttad. tudd, hogy mit akarsz, nézd át a piacot, és válaszd a legjobb árértékarányú terméket. Tudatos fogyasztó legyél magad miatt. Én ezzel teljesen egyetértek. Jó, oké. Okay. Na. Úgyhogy akkor Ketjeg menjünk mennyi időketyeg az, az idő. órák? Hát egy valakinek már oh. lejárt az ideje uh, itt Magyarországon. Hát nagyon mennyire ízlés talán. De lehet, hogy a Nem, hát szintén ez, ez, hát ez egy állítás. Ez nem? lesz a kérdésem egyébként majd, hogy, Tehát, hogy lehet. Jó. Igen, azt akartam mondani, hogy, hogy Vágó Istvánnak lejárt az ideje, és eltávozott közül. És sem megszólalt a, legyen is minyomosos, hoppá, lejárt az időnk, emlékeztek el? Na, Na így most már értem az ízléstelensége, azt hiszem, <gül> hirtelen, nem, nem erre gondoltam. De hogy, de hogy igen, Vágó Istvánnak lejárt az ideje, és hát én azt hiszem, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha nem is fe de akkor beszéltünk Vágó Istvánról is, de hogy arról, és a gyász már megint nekelt egy videójába. Ez mit, ezt, ezt nem a ő, ő a TGM halála kapcsán, ahol ja. nagyon ne. hasonló folyamatok futottak le, tehát a, a, a gyászodból uh, lájkokat like uh, uh -huh. kreálni, mennyire jó dolog, nem jó dolog, Jés. egyáltalán, és hasonló dolgok lehet, hogy én indítanék megint egy ilyen körkérdést, hogy, hogy nektek milyen a viszonyotok agyászszal, hogy ti csinálnátok-e fekete profilképet, kiírnátok-e, hogy hiányzol Pisti. <gül> ja, hogy nem, ezt nem így akartam mondani. Vagy másik nevet akartam mondani, mint az isten, de mindegy, hiányzol Pisti, legyen ez így. <gül> ja, <most gül> <is adom. gül> és, és vagy, hogy szeretek-e egyáltalán ilyet olvasni, hogy ilyen jönnek a Facebook hmm. posztok, így ezt segítíteket ez így, átérezni a gyászval, hogy erről kezdjünk el beszélni. Jó, tehát a, a gyász, igen, szó, szóval, hát igen, ennek az a helyzet, hogy én, én több, több léjjelre van nyilván, van a, van, a, van a személyes gyász, és a személyes gyászot szerintem gyárusítani az ízléstelen, és nem, és nem helyes, és szerintem egyszerűen az, az, egy, az egy, megint csak a szakrálistal való elveszettség, hogy, hogy én, én már nem érhetek meg semmilyen privát érzést, mert mindent ki kell raknom a, a, az Instagramra, meg mit tudom én, hova, ezzel egyet értek. De én azt gondolom, hogy létezik kollektív gyász is. Egyszerűen vannak olyan személyiségek, olyan ikonok, és egyébként nem csak ikonok, tehát szerintem még ilyen kollektív gyászt érezhetsz mondjuk, nem tudom, a, a mit tudom, hogyha megszűnik egy mozi a kör, körzetedben, vagy egy, vagy a, nem tudom, a most már nem jár, tehát is lehet szerintem kollektív gyászt érezni, ami az egész közösségünkre hatással van, és, és valahogy így eltűnik, és hogy ilyenkor viszont szerintem meg nem ízléses feltétlenül csöndben maradni, hanem ilyenkor neked az egy, az egy ilyen polgári civilizációs norma, hogy én így most leteszem amellett így, vagy én is állást foglalok abban, hogy igen, én ebben a közös értékben osztozom, én ebben része vagyok a társadalomnak, én a, én a, én a, én a, én, én, én tudok társadalomként gondolni magunkra, és vannak közös értékeink, és én egyébként ezt láttam abban is, hogy Vágó István meghalt, aki, én én is emlékszem, hogy néztük a TV-ben a, a Legyenőn is nagy nagyszüleimnél, én tökre emlékszem, Ezekre, és én azt gondolom, hogy, hogy, oké, okay, mondhatjuk azt, hogy Vágó isten csak egy e, beszélő fej volt, egy felolvasó e, ember. Még ezt is elfogadom, de akkor is az tagadhatatlan, hogy a kultúránk része volt, és hogy nap mint nap találkoztunk vele, még egy olyan korban, amikor a, a, a közmédia, meg a média az azt jelentette, hogy mindenki egy dolgot nézett, és nem pedig vélemény buborékokba zárva pörgette a saját algoritmusát, hanem hanem akkor tényleg az volt, hogy mindenki nézte azt a csatornát, ahol, ahol ment a legyen ön is milliómos, meg a mit tudom én melyik. És, és ezért gondolom, hogy szerintem fontos erről megemlékezni, és fontos elmondani, hogy, hogy igen, ő egy fontos alakja volt ennek a 20, kora 21. századi, késő 20. századi közéletnek. Én, én, én ezt teljesen, én ezt úgy én így gondolom. Na jó, én ezzel ellentétesen, Persze, <laughs> tudom, de... ellentétesen azt gondolom, és nagyon furcsa, mert ez múltkor a, a, a, a felvételen kívüli beszélgetésben nem került elő, de én a személyes és az ezzel kapcsolatos ilyen fekete profilképet sokkal inkább megtonnom érteni, ott valaki tényleg átél egy gyászélményt, és ő próbálja ezt a lehető leginkább tompítani. Nyilvánvalóan lehet mondani azt, hogy nem ízléses megosztani azt, hogy nem tudom, meghalt az édesapád, és akkor ott begyűjteni ezekhez az ilyen együttérző kommenteket, de hogy kicsit segít a lelkedet, azt, hogy meg tudom, tehát meg, megértem emberileg. Uh -huh. És ezzel szemben pont ezt a, ezt a kollektív gyásztal, valójában semmilyen személyes viszonyod nincsen az adott emberhez, de még így kulturálisan se kapcsolódsz az adott emberhez, ugye ez egész vita abból indult ki, hogy valójában a, a, a FAM-nak, meg a Puzsérnak tényleg kellett-e írnie egy ilyen memorandumot a, a Vágó Istvánról, meg a haláláról, úgyhogy egyébként, amíg élt, addig folyamatosan szapulták. Most nem azt mondom, hogy 0-24, de hogy nem, tehát nem volt egy, egy ilyen jó viszony, viszony közöttük, és nekem ez mindig olyan furcsa, és ugyanazt éreztem, amikor a Puzsér a Berkivel kapcsolatban írta, hogy vannak olyan helyzetek, Szerintem inkább csak csöndbe kell maradni, mert azt az embert nem kedveltem, és így ennyi. És akkor ezt így engedjük el, meghalt, és nem, nem, kell, nem kell begyűjteni a jó emberkedő krediteket valakinek a halála után. Én nekem mindig is ilyen érzésem volt. Nyilván most lehetne beszélgetni a Vágó Istvánnak a kulturális szerepvállalásáról, és amit te itt ilyen pozitív emelték ki, azt mondom, inkább ilyen kritika lehetne, hogy igen. Nem mindenki a tévét nézte, könnyű volt figyelmes szerezni, és aki ott volt beszélő feje az abból nagyon könnyen lehetett ikon igazából. Tehát az összes ilyen tévés ikon nem véletlenül a 80-90-es évek meg 2000 es évek elejéből származik. Ümm, mindenki tudja ki az a Szellő István, de hogyha most valamelyik másik üze, hírbe mondol, lehet, hogy már a atv már nem tudod a nevét, mert hogy folyamatosan egyre egy kisebb figyelem irányul ezekre a, a csatornákra. És hogy akár még, tehát nem vagyok annyira képzett a Vágó Istvánból, amilyen interjúkat én hallgattam vele, nekem különösebben nem volt így szimpatikus, nem is írok ilyen gyászbeszédeket róla, és hogy mondjuk az utóbbi nem tudom, 10-15, esetleg 20 év politikai szerepvállalása a részéről pedig szerintem kifejezetten megkérdőjelezhető, de hogy ez a vita nem is elsősorban a Vágósan személyéről szól, hanem arról, hogy tényleg mindenkinek meg kell -e tartania ezeket a gyászbeszédeket, gyászbeszédeket olyan berek is, aki ez vagy negatív viszonyuk volt, vagy egyáltalán nem volt viszonyuk és szerintem nem kell. Fú, hát nagyon sokrétű ez a kérdés. Én a Egyéni gyász esetében én, én személyesen úgy vagyok fel, hogy én nem pakolom ki. De mondjuk ez azért is van, mert a social médiában elképesztő mennyiségű ismerősöm van, akiknek így nagyjából a több mint kétharmadával kapcsolatban úgy vagyok, hogy kurvára nem rájuk tartozik, hogy éppen én mit élek át, és ezért nyilván nem ezen a platformon fogom ezt elmondani. De attól függetlenül, hogyha valaki pedig így kommunikálja le azt, hogy ő éppen gyászban van, azt szerintem meg oké, okay. Mert hogy régen is rengeteg olyan társas jelen volt annak, hogyha valaki éppen gyász időszakban volt, amivel a közösség mutatta, hogy én most nehéz helyzetben vagyok, és létszíves fogadjatok így, vagy, vagy legyetek velem így, vagy támogassatok, vagy nem tudom, és azt szerintem egy ilyen teljesen jól adaptálódott modern jelzése ennek, tehát ugye gyászruhaj helyett a fekete profilkép. Én mondom, én nem csinálnám, de ez egy teljesen másik uh, sztori. A a írás, meg a kollektív gyásznak a, az intézménye, az szerintem pedig egy, szerintem szintén egy ilyen több ágú dolog. szem a nekrológ mint műfaj, az szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát az, amikor egy alkotó embernek van egy teljes életműve, és eljutunk a tényleges utolsó ponthoz, amikor meg tudjuk mondani, hogy na, ez az életmű biztos, hogy lezárásra került, hiszen már fizikailag nem történhet meg, hogy még alkotni fog, és minden, amit most eddig tudok róla, az... az ennyi, és nem lehet belőle több, akkor szerintem ezt összefoglalni érdemes. Már csak azért is, mert hogy látjuk, az, látjuk akkor tényleg a, a teljes alkotói folyamatot, az összes alkotást, és meg tudunk arról emlékezni, hogy ez az ember milyen hatással volt a kultúránkra, ránk személyesen, a mi területünkre, mondjuk az újságírásra, vagy az egyes művészeti ágakra, vagy nem tudom, ahol éppen az, a, az az ember alkotott. És szerintem ez, ez egy ilyen tök jó... Tök jó ilyen, ilyen záró aktus, szerintem szép is tud lenni, meg tiszteletteljes is tud lenni. Azt mondjuk rohatól nem értettem, amikor ez egy ilyen popkultúrális jelenségé válik, és például ö, magyar emberek ö, százai hiszériáztak azon, hogy meghalt az angol királynő. És így ott álltam teljesen érthetetlenül, hogy igen, ez az angol embereknek egy, egy ikonikus dolog. Tehát az ő tényleges királynőjük, aki az ő életüknek a nagyon szerves része volt, és egy csomó termék, egy csomó ilyen nemzeti ikonon, vagy ilyen jelképen ott van az ő arca, például a, értelemszerűen a pénzán, stb. Ő meghalt. És hogy az egy konkrét ilyen államszervezői változás is náluk. De de Magyarországon ennek mi közel van bármihez? Nekünk milyen kapcsolatunk van ehhez? És hogy itt értitek, van egy ilyen érvénytelenség, hogy a bulváron keresztül van egy kapcsolatod az angol királynővel, mert lássuk be, hogy valószínűleg cikkeket olvasva ismered az ő életét, meg az ő jelentőségét, meg a nem tudom, csodáját, és hogy a bulváron keresztül valamilyen hatással volt rád, és te most éppen gyászolsz. És ezt ilyen rohadt érvénytelennek érzem. Rendkívül. Én is hasonlóan tudok becsekkolni. Egyrészt én szerintem családi kultúrából is így nehezen mutatom meg a gyászt, meg az ilyen fájdalom dolgokat. Különösen így Facebookon, szóval én ezt ilyen nagyon nehezen is látom, de nehezen is csinálom, de abszolút, hogyha valaki ebből Értem képzelni hogy valakinek, ez tényleg erőt ad, meg ez egy fontos jelzés, hogy most ne ír rám, hogy elmegyek-e holnap után inni, mert hogy valószínűleg nem, vagy hogy nem, nem tudom. És a nekrológ az tényleg egy jó dolog. Nekem a Karinti utazás kuponyám körül könyve ugrott be, amikor őt viszik műteni, és arra gondol, hogy ha most ő itt meghala a műtő asztalon, hogy alapokban már már megvan írva a nekrológia. Hogyha úgy alakul, hogy, hogy meghal, akkor ki lehessen dobni, és, és hát meg, ott megírja, a, nekrológ, a saját nekrológiait, ahogyan elképzelődik a kosztalány, meg így a pályátársai megírják a nekrológokat és hát nyilván ilyen, ilyen delejes, nyálas, eltúlzott nekrológat ír saját magáról, és akkor ezen gúnyolódik. És hogy én azt gondolom, hogy Tánia a lehetne várni mondjuk egy évet, vagy, vagy egy kicsit, tehát hogy így kihűljön a tetem, vagy valami <gül> ilyesmi, hogy, hogy talán így ezt az életpályát is könnyebben így át lehet látni, hogyha már így el, el, el, eltelik ez az idő, és ami engem nagyon zavar, vagy hogy, hogy valahogy egy ilyen bizarérzést vált ki belőlem a, a vélemény emberek Facebookon jelenség, tehát a Hontandrás, puzér, Fam, ez az egész ilyen Puzsér. A bohár meg. A bohár, <gül> akár ő is. Az nagyon komoly. Tehát, hogy... <gül> De hogy, hogy itt szerintem nekem az, az a nehéz, hogy ha, ha az történik, hogy mondjuk a puszér beszél az önkényes mérvadóban, Vágó Istvánról tök oké. Okay. Az, hogy ő ezt így írja egy Facebookra, az nekem valahogy így összecsúszik, az, hogy ő egy médium és egy személy így egyben. És ugye a TGM-nél is ez volt, hogy mentek a közös posztolások, hogy hát a gazival, a, ott, ott ittuk a agójában a fröccsöt és hasonlók, és hogy ezt nem úgy írt ki, mint, mint nem tudom, mint majlátákos egy személyes ember, vagy hogy értitek, hanem mint egy ilyen médium írom ki, és ez a kettő itt összecsúszik, és hogy valahogy valahogy egy ilyen, ilyen hidegrázó élmény jön ö, belőlem. Itt az, az, az szóljam azt közben, hogy szerintem amúgy a, a Puzsér ilyen szempontból nem követi el ezt, mert a Puzsér nem pistázza, meg nem, ö, hanem ő tényleg egy nagyon tárgyilagos ö, ö, leírást adott erről. Egyébként ilyen szempontból a Gyurcsány Ferenc volt rohadt undorító, ahogy ez a Pista! De, de helyette! Az után, haragulcsány! Az meg, hát az <gül> mégiscsak az ő emberre volt, érted? Tehát, hogy <gül> nekik volt <gül> hát, egy személyes. De, tehát, de a, ott... a, a, a, én azt én megértettem, hogy nekik személyes viszonyuk volt a vágóistához, mm. nekik volt egy katonája, érted, és hogy így személyesen nem. ismerték, minden nap beszélgettek, gondolom, érted, nem. rajongott a feriér, neki biztos, hogy Pista volt, de Tó például Biztos, amkor, hogy haj, tudod, vagy volt. a ATV-n valami random ilyen riporter csávó, így ugyanígy megcsinálta ezt a, ezt a megemlékezőt, hát amikor Vágó Pista itt ebbe a kosmába lépett ja, és, és de, már a kurva életbe. Ez... A, a tökéletes szövegindítás, hogy, hogy ne, nem, nem is nevezed meg, hogy kiről van szó, hogy, hogy mi történik, hanem hogy egy fröccsöt, egy fröccsöt adott nekem. Ott a sarki kis kocsmában. Ez és megkérdeztem Ez tőle, szörnyük. hogy de vajon hogy lehet kérdezni? És ő azt mondta, csak bátran, fiam. Isten veled Pista, nem most ezt ki de... <gül> tudná. De ez szörnyű, tehát jó, de én, én, de és erre mondom azt, amikor, mint mondtam, hogy a személyes gyászt ki az izleft, el hogy én nem, nyilván nem a fekete profiaképben, gondoltam, hanem az ilyesmikre az ilyen, hogy amikor ez De ez nem személyes. Ez a, pont az, hogy egy egy. Ha nem akkor ilyen demozáshal, a fontos ember vagy, fontos kódáshal, ismertem. Na de De ha mondjam, hogy a puszér szerintem, amúgy én azért vagyok ezzel, meg, mert hogy én azt látom, hogy a a amikor, a, és én a, ber, a berkinél jobban nem értettem. Tehát ott tényleg az volt, hogy így... Ez most mire volt jó? És hogy én nekem az megvilágító, hogy szerintem itt az történik, hogy a Puzsér ezt a felületét egy csomószor használja arra, hogy nyilvánosan fogalmazzon meg kritikákat, akár olyanokat is, amiket elmondhatna személyesen, és ez volt például a Marcinaké kritikája felé, hogy miért nem a sifferrel személyesen beszélt, és miért kell ez egy nyilvános térben legyen. De Puzsér meg azt valja, hogy ő, hogy ő ezeket azért a nyilvánosság előtt szeretné rendezni, mert ez egy minta hogy majd a nyilvánosság is kérje itt számon a saját társait abban az esetben, hogyha olyan csinálják, ami, ami erkölcstelen. És, és, na, és annyit akarok mondani, hogy szerintem ilyen szempontból a Puzséré azért megbocsátható hogy a saját oldalán csinálja ezt, mert hogy kvázi a saját oldalán volt az egész beleállás és az egész konfliktus, és hogy én azt gondolom, hogy ez így a nyilvánosságnak egy gesztus, hogy oké, okay, ennek vége most már hivatalosan is, itt már, itt már nem lesz semmi, é, pont, és pont, pont, én tehetek hogy, egy hogy A gesztus. nyilvánosságnak a gesztus úgy, hogy amúgy tehát, hogy... Miért a nyilvánosságnak kell tenni a gesztus? Kit érdekel a nyilvánosságnak tett gesztus? A másiknak kellett volna tenni, a gesztus a, tenni, amíg mondjuk él. Érted? E, ezt, Tehát, ezt elfogadom tőled ezt történik, a kritikál. Ez olyan, olyan fontos, olyan, hogy... Olyan, hogy, hogy vége van valaminek, akkor könnyű hogy azt mondani, hogy jó, lezártam, és ilyen békés ember vagyok, begyűjtöm ezért a krediteket, és vége. Hát hmm. ott a pusír a vagy a munkásságából a Dodorn ezt nem teheti meg. Tehát, hogy ő nem teheti meg azt, hogy gesztust ad, még az előtt, hogy a másik letette volna a fegyvert. És a vágó Isten tette le a fegyvert Most vörödki politikus azért. Le, so nem, is, é, a, nem is kértem, hogy amúgy egyezzen ki a, a vágó, és csak ne is írjunk utána róla a posztot. Hmm. Hogy alj, hogy amúgy nem tudom, milyen, mi, mert most nem emlékszem a, a, ez eredete egy ilyen. Nem, ott, ott szerintem nagyon... Ez, én tényleg hogy korrekt volt, mert ő ott azt mondta el, hogy, hogy ő, ő, ő mint tévés személyiség, még egy olyan tévés kultúrát képviselt, ahol... De mi szükség volt erre? Igen, inkább, hogy ezt olyan mások nem mondják el helyette, akik amúgy hitelesebben elmondják. Vagy De... pont amiatt egy nagy dolog ez, hogy, hogy ő annak ellenére, hogy nem kedvelte... Igen, ezt, szerintem ezt, ez, ezt ez ezt is egy mintaadás, igen, hogy így, hogy így nem, kell, nem kell a sérelmeket öröknek gondolni, hanem hogy azt kell látni, hogy hogy emberek vagyunk, és, és, és lehetnek ilyen komplex viszonyulásaink Az a baj még, hogy jobban belegondolok a Puzsérba, hogy ő valójában a tévés munkásságát is elvitatta. Tehát, hogy ő minden ilyen kamuk quiz professzornak el volt <gül> a csábót. <gül> és hogy, így, egy, hogy olyan fura ez, hogy, hogy most meg így, így kiegyezik vele. De értem, hogy ez egy szép gesztus, csak közben meg... Lehet... Le, nekem, nekem is érvényesebb az, hogy így csendben maranni. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Ez, ez, nyilván, ez nyilván minden személy maga ítéli meg, de szerintem, hogy én inkább itt azt tudnám mondani, hogy, hogy nem, nem, nem érvénytelen ez a gesztus olyan, a, akkor, tehát mondjuk, ha a pusér soha semmit nem írt volna Vágó Istvánról, mert soha nem lett volna ö, a nyilvánosság előtt nekik bífjük, Én akkor érezném azt, hogy ez talán fura, de, de így én, én tényleg ezt egy ilyen epilógusnak látó. A Boartól érvényes volt. A nem érvényes. És miért nem és miért érvényes, Pont mert? ezért, mert hogy ő, ő, ő vele meg nem volt. Tehát ő a kollektív gyászban működik együtt, és ő is egy médiumként van jelen, mint a Puzsér. De... És pont egy politikai ellenoldal, amit Abszolút. most Gerszus gyakorol arra, hogy... Hát itt temetődnek be az árkok a szemünk láttára. Hát nem uh -huh. szép ez az ország. De vajon, de vajon ezzel az ízzel posztoltál ki a bohár? Hát de most vagy... azt ugye személyesen nem tudjuk eldönteni, hogy fogalmazta. De érted, hogy de értem, amit mondasz. fogjuk... Tehát a gyurcságy volt a legérvényesebb ebben a legérvényesebb. Ah, az a furcsa, hogy mondjál... A, a DK adott, saját de... halottja, előttekintesz Tehát ő tényleg a DK saját halottja. De, de ez szoború, hát, hát de valószínűleg neki. De, de basznak, az hát a, izé, de ez tudom, hogy a dk Ez egy drop, ez egy drop. tehát érted hogy ez az olyan, hogy itt hát ő most már örökki alkoholista van a a a, bazza, a, a vágó is van ez akart lenni. De de Értettem, de de a vágu is, is van visz, döntése volt. reklámozott és árult. Most az, hogy örök kirivizki lesz, ez nem probléma. De a vágu is van gondom örül annak, hogy a DK-s hát halott, de most tudom, hogy hiszte, nem örülni hogy a DK-s hát halott, te az út a DK-s rólad, de a vágu is van ennek örül. tehát érted ő egy Kérdez, ez olyan, mint a, oh, tehát a saját ez. mint mintha nem tudom mondani, egy futballklub tekintetében. És az a furcsa, hogy te leválasztod a vágóistát a dékasságról. Én nem, nem is, hogy leválasztottam, hát én ezt meg úgy csinálom, hogy egyesek csinál, csinál, le. Hát, hát, hát, hát, én azt gondolom, hogy, hogy minden ember, hogy én is mondjam, jogom van ahhoz, hogy eltévedj el az életben. És és nagyon eltéved valaki. És hogy így vissza lehet találni a Krisztusi Nem, Emelően nem fog tudni nem, És ez a szomorú, én ezt tragikusnak mondom. Na, de várj egyébként erre tudok kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy a Fusser is valószínűleg azért írta meg ezt a pozitívabb hangvételű nekrológot, mert hogy, vagy búcsú, nem tudom micsodát, mert hogy a vágó István az egy nagyon furcsa karakter, hogy valószínűleg ő egyébként tényleg egy intelligenc csóka, minden jel arra Abszolút. mutatott. Most csak mindegy, hogy elvitatjuk-e, hogy tudta-e a válaszokat a kurva legyen ön is nem érdekel. Tudta, De, hogy az egy... összeset tudta, hogy... és, és nem is mondták meg neki a kérdéseket, ő azokat így, Ádem, nyugodj, nyugodj meg, nyugodj meg. ebben a televíziós kultúrában egyébként meg se lehetett volna csinálni, mert hogy a, mit, a hitelességet rontaná, vagy mit mondod, hogyha ő nem. Mert nem, mert egyszerűen fogad... akkor tudna segíteni, tehát hogy. Ja, és utána meg a. Segítsetek már egy pillanat a... A, a Gundeltakás Gábor, Gábor megmondta, hogy, hát én nem tudom a kérdéseket, nekem előre elmondták, <gül> érted? Ez a partizános interjúra most az Ádám. Igen, igen. Kérdés, hogy jaj, biztos volt itt egy ilyen nagy izé váltás. Én ebben nem hiszek, Na, de hogy, de, hogy a, de hogy a Vágó István az megkérdőjelezhetetlen módon egy liberális elithez tartozó értelmiségi, okay, értelmes ember volt. Hát És hogy lukó, az, lukó, amit ennek ellenére csinált, a DK szerepvállalása, a, a nagyon sok témában, amikor megszólalt, akkor az a iszonyatosan nagy, káros, idiotizmus, amit például a fideszesekkel, vagy ugye az alsóbb szociális rétegekkel. Olyan volt. volt. valami riport, ahol így Na és hogy kéne elérni az emberekhez? Ha? Nem is tudom kivel, a Gulyás Mártonnal beszélt, nem? Valami... Hova levidék. le vidékre? Igen, hova menjek le vidékre, Marci? Hallja, hova? Jaj, hogy majd, mi, majd meg kell szólítani ezeket, az olyan szinten azt a lesajnáló prolizást, amit ott előadott, Na, pont erre Fú. akarok utalni, hogy ezek az attitűdjei, azek megérdemlik az utolsó pillanatig a kritikát. És hogy szerintem a puszér ezt csináltad. Ennek ellenére voltak olyan, tehát hogy benne volt abba a kulturális közegbe, aminek meg jó oldala is volt, és az, hogy a puszér erre így megemlékezett, és azt mondta, hogy akkor ez az utolsó gondolatom vele kapcsolatban, is, akkor most letettük a fegyvert, ez szerintem így. Jó. Az a benfenteskedés, amit, amit itt felhoztatok, amikor így ö, meg akarod mutatni, hogy te egy ilyen fontos, híres embernek, akira most egy egész ország megemlékezik, és az összes rohat médium számot ad a haláláról, azzal én közösen fröccsöztem, hát ez kurvára ízre Igen. Igen, egyetértek, és szerintem itt például a Konok Péter volt a gazis dolog gabcsán, engem az is nagyon zavart, amikor a a konok kiposztolta, hogy a gazsival miket csinálta még a TGM-nél. Hát, és egy, Igen, szemem, hát, itt ez, ez, ez a nagyon nehéz, hogy vagy nagyon nehéz lehet ebben a pozícióban lenni, vagy én egyre inkább így azt érzem, hogy távolodok ettől az egész ilyen, olyan léttől, hogy, tehát az, hogy, hogy, hogy te egy médium vagy egyben, és hogy ez hmm. egy ilyen nagyon bizarr dolog lehet, hogy arra gondolok, hogy a konok Péter személyesen ezt tényleg így élte meg, csak szerintem ezt kár vagy kár megmutatni úgy, hogyha te egy médium lennél, és hogy ja, de közben ja. meg amúgy te egyszerre vagy egy és egy médium, és ezt már nem lehet elválasztani, és arra gondolok, hogy egy ilyen gazizást megírni nem tudom a, a népszavába, az tökre működik, mert hogy akkor ott van a nevet, hogy Konok Péter, és le van hozva a cikk, és hogy eznek van egy ilyen formai kerete, de nekem valahogy összefolyik, és hogy, és hogy azt is érzem, hogy amúgy meg muszáj ezeknek az embereknek mondaniuk valamit, tehát, hogy hogy még akár mondjuk a a sem tud csendben maradni a TGM halál, akkor is neki legalábbis valamit hozzá kell szólni, és akkor azt szólott hozzá, hogy amúgy én, én nem csinálom ezt, de úgy meg több akik ezt csinálják, és végül így vagy úgy, mm. te is TGM haláláról beszélsz, és most így vagy úgy, de mi is vágó István haláláról beszélünk. Szóval, De most a vágás, hogy a volt igen. az a utóbbi időben jó egy ilyen eset. mondtam, arra... az angol király ez szépen vagy... csinál, tehát tényleg az, amikor azt írt ki, hogy a, a TGM, és azt megint azt megint Pusértól idezem, hogy a TGM volt az utolsó 20. századi értelmiség, és szerintem tényleg ez egy olyan szép, ez egy diagnózis is egyúttal, hogy most akkor de, mi, de, ez, minden... lesz? Bocsánat, meg egy másik dolog, hogy a nekrológ, és ezek a Facebook posztok, ez a három-négy bejegyzés, hogy azért ez távol áll a nekrolóktól, szóval mm -hmm. hogy ez, no, szerintem no, azért no, ilyen no. nagyon alacsony, mint. Tehát hogy. Az, hogy, hogy így írsz pár szép mondatot, azzal nem az ő munkásságát. nem, nem tudom, mi így kontextualizálod, hanem csak így. Hát, ha ezeket a lájkokat, én ezt nem tudom máshogy látni. Osszon meg egy videót róla, ahol a gazsél elbodja a legjobb gondolatait, és akkor lehet, hogy már bejön vagyok. Szerintem úgy az abszolút érvényes, hogy megosztani egy tartalmat, mindenféle szöveg nélkül, és hogy így ez van. Egy, egyszer írtam emlékezést a Vágatlan verzió nevében. Ez az, az egyetlen alkalom, hogy valakinek a halálára egy közösségi médiaterül megemlékeztem. Ez a morikó nem volt, mert a személyes viszonyom is nagyon erős volt ehhez. De azt sem értem, egyébként a saját facebook, facebook <gül> ez, ez is futhatja a távolság, a Vágatlan verzió írtam egy pár sort, és kiraktam egy enni Moricon zenét, mert nekem, úgymond De... a, a, az én kulturális kapcsolódásom ehhez nagyon-nagyon mélyen gyökerezik. De szerintem amúgy, bocsi, ez érvényesebb, és én azt gondolom, hogy amikor a szélső középen posztolnak emberek a Puzsér és aláírják, azt, hogy ők kik posztolnak éppen, hogy szerintem a mód, nekem ez valahogy ér érvényesebb. Tehát, hogyha az összes ilyen poszt, a fan, tehát mindenkitől így azon a csatornán mm. működne, és egyszerűen csak alá van írva, én valahogy kevésbé érzem ezt a hidegrázást, mm -hmm. mint azt, hogy ott van a profilképed, ott vagy te, és mégis valami valami más történik. Mm -hmm. Igen. Egyébként szerintem még a, a TGM kapcsán az önkényes volt egy nagyon ízléses dolog, hogy ott aznap csináltak egy, egy órás blokkot a csunderlikkel, aki meg ugye tanulta, a TGM tanítványa is volt, és ott azt tök volt, mert a, a csunderlik az tényleg ilyen, tehát hogy a, a rendesen így az már egy munka volt abban, hogy ő elkezdte ott egy kicsit a műveiről, meg, hogy így miket is írt meg. Hogy igen, az jó volt. Az, az jó. De azt szintén az nagyon rendben volt, és ilyen szempontból nyilván a puzér. Hát nem tudom, most van egy ilyen, csak az apus polygodás, akkor valószínűleg nem olvasott egy tégem, mert mint könyvet. Tehát biztos olvasta az ilyen publikáció, de hogy így gondolom könyvet nem olvasott tőle, meg így az életművével így max tényleg abban volt tisztában, hogy én most egy most a Tehát ő igen, mentornak igen. meg ilyen felnézetra személyesen igen. Úgyhogy hát jó, ebben érzek ilyesmit, igen. Ne, nehéz, az a helyzet, hogy tényleg amúgy nehéz, nehéz lehet ezt úgy csinálni, hogy mert mint egy most tényleg ha abból az oldalból közelíteném meg, hogy mondjuk én vagyok, akinek van egy ilyen Facebook page ami egyben médium is, és hogy biztos hogy kurva nehéz lehet így érezni Sajban azt, maradni, hogy most mi, mi, mit csinál, de mi, csontbem is maradni, meg hogy, hogy most így hogy most mit kéne mondanom, és hogy tényleg azt érzed, hogy, hogy nem tudsz, nem tudsz annyira jól mérlegelni, hogy akkor most ez belefér, vagy ezzel most így mit üzenek? És egyébként szerintem ilyen szempontból a fam, az meg már full úgy van vele, hogy így ő már leszarja, hogy így mit, mit, mit gondolnak Én a kommentelők, és azért azt... Nem, nem szarja le, mert amúgy, hogyha valaki azt mondta, hogy erre mi sz... Valaki meg... megkérdezte, <gül> ja, hogy erre igaz, mi igaz, szükség igaz. van, és úgy elhordta a haláltaszára. <gül> <elhordál. a> <gül> De hogy inkább ő akkor, hogy is vagy, hogy egy opozíciót vesz fel a kommentekből? Igen, szent őrült a Facebook. Egyszerűen akar már senkinek ott a Facebookon, mondja. De valaki tök torválsa meg, ez erre szükség Igen. És amúgy szerintem a fasz. Az a kurva. Mondjam, hogy az a lány picsáj, vagy a Szerintem jó, hogy ez most picit ilyen gonosz, de az életkora miatt is jobban téve ennek a rossz működésnek, hogy a médium egybeolvad, mert hogy ő ott, tehát hogy én olvasom azt, hogy ő depressziós volt, és hogy elesett a tátrában, meg, tudom én, és én ezt Igen. olvasom, úgy, hogy ki, és aztán olvasok tőle egy Igen. ilyen fan posztot, ami már mint fantól van, és hogy én azt hiszem, hogy két screenshotot is láttam tőle az öregek az interneten, mém oldalként megosztva, és hogy ez ilyen jelzésértékű, hogy szerintem rá egy még hathat ez az ilyen média. Igen. Ráadásul de ugye a FAM annyira úgy gyűlöli a social médiát, hogy ez az egyetlen egy oldala van, és ezt is néha letörli. Igen, igen, Azért, igen. hogy egy kicsit kipihenjen. De kisírja. írja? Abszolút. Igen, tudom? Most két hétre eltörökben mert sok volt. Igen, <laughs> ne küldjetek igen. ilyen forságokat, mert nem tudom megnézni. Igen, igen, igen, igen. igen, igen, igen, igen, igen. És ne, itt most nem arra az, hogy nevetünk rajta, nem szerintem itt egyébként a, ami ilyen konklúziónk lehet, hogy az a zavaró, amikor így összecsúsznak különböző szerepek. Abszolút. És akkor az zavaró, amikor valaki az egyéni gyászát belekeveri egy publikációba, vagy hát nem publikációba, hanem egy, egy <gül> nekrológba, tehát valami olyan, olyan cikkbe, ami a Közösségnek szól, meg nagy tömegeknek szól, ott valami fura szerep, diszonanciát érzünk. Az is nagyon fura, amikor valami olyan személyek nyilvánulnak meg a gyászukra, meg a sajnálatokról, akiknek igazából semmi közük hozzá. Érted, mert hogyha ilyen távoli emberek hatással vannak rád, akkor mindenki halála hatással van rád, és akkor összes Én értitek ezért ez a, érvény... a filozófia ez... szerint abszolút. <laughs> <laughs> Jó, de hogy ez így elimplálja ezt a gyászélményt, és akkor meg attól lesz érvénytelen, és attól lesz disszonáns, és hogy igazából ez kéne jól megtalálni. Lenni, hogy milyen szerepekben, milyen formokon, mit kell ahhoz Absolut. leírnod, hogy az önazonos legyen, meg hiteles legyen, meg hogy ne keltsen az olvasóban viszonás érzéseket. No. És itt is most a famral igazából ezért Fem, FAM. A FAM-ról beszéltünk így, mert hogy ő ezt gyakran össze-vissza kutyúja. Igen, az a helyzet, hogy még ezt hozzátenném, hogy ugye, mint ahogy az előbb is az órák kapcsán előtte az egész mögött meghúzódott egy. egy eszál. egy, egy a kritika, hogy itt meg, tele meghúzódik az egész mögött egy ilyen paraszocialitás kritika, erről beszéltük még a, a Perfect Blue kapcsán is, hogy egyszerűen annyira elcsúszott, hogy ki, ki milyen kapcsolatban van, kivel, tehát okay. hogy, hogy tényleg, hogy hogy nekem a barátom a fa, azt gondolja a kommentelő, a fa meg így hogy miért küld neki üzeneteket, de hogy ez a fa meg leírja a, a, a, a depresszióját a, igen, olyan igen. embereknek, akik semmi közük ehhez, tehát hogy annyira, és én azt látom, hogy se a, se a befogad vagy se a, tehát ezek a fanok nem tudják kezelni azt, hogy most ők milyen viszonyban meg nexusban állnak az emberrel, de valójában már a, az valójá Se tudják kezelni azt, hogy ők ö, milyen távolságot kéne tartsanak, és hogy ez egész így felborult, hogy így nincsenek már meg ezek az ilyen, tényleg, amit mondasz is, hogy akkor különítsünk el szerepeket, meg minden. Hanem tényleg össze-vissza fo ezek, és, és nem tényleg az van, hogy így a ez, a ez a Social Media forradalom ez ide tart, és hogy ez a paraszociálitás, amúgy én magam is érzem, amikor a Discordon fel vagyok. Én, én folyamatosan ilyen paraszociális helyzetekbe kerülök. Tehát ez a Covid aztán erősítette, hogy lassan el is veszítjük a normákat, hogy így. Hogyan kell egymással beszélgetni. Ö, helyzetekben, mert ö, minden online van. Nem én megélem azt is, hogy maga az. a, a maga a. A tartalom adó sem tud ezzel mit kezdeni. Hogy nagyon nehéz, hogy, hogy kommunikálj, hogy, hogy kommunikálj hogy ilyen emberekkel, akik, akik ismernek téged, de te nem teljesen. Ingen, inkább az, meg. hogy a különböző szerepekkel, hogy akár a különböző Igen, igen, igen, ez, ez, ez egy ilyen. Úgyhogy ez húzódik, meg itt is ez az egész mögött. Hát meg a, a gyógycsenszelt. De ja, egyébként a, hát, szem a, szem a szem mi, szem média meghozódik. kritika is szerintem, vagy hogy ja, vagy ja. az, hogy feltöredezik a média, vagy hogy én ezt most valahogy ilyen nagyon idealizálom, hogy van egy újság, meghal valaki, valaki ír egy nekrológot, és lehet, hogy négyen szeretik, de a szerkesztő kiválaszt egy embert, és az írja meg a nekrológot, mm -hmm. és a másik három ember azt tudomásul veszi, hogy ő most nem ír nekrológot, de most már mindenki megírja a saját nekrológiát, és mindenki megír mindent négy bekezdésben, és tele van vele a Facebookon. De hát nyilván haladunk előre a világban, szóval hogy ez így meg ez nem nem A YouTube-sorcon is volt ilyen, ilyen tehát, meg, ez tehát ez ízléstelen is szerintem YouTube látunk A maga YouTube-sorc Igen, egy igen, PC-papírra igen, is írhatnám volna ennyire. Igen, ez a centralizált ez megint, megint betör, hogy megkapjuk az összes szart is. És ettől is nemtelenné válik egy nekrológ, nem? Hogy nem azt történik, hogy van egy szerkesztő, aki felügyeli annak a nekrológnak a minőséget, és azt tényleg olyan minőségben jelenik meg, és tényleg ö, kontextualizálja az embernek az életművét, meg, a, meg, a, meg a, a, a hatását a kultúrára. Nem. Mindenféle szart ki lehet posztolni arról a szerencsétlen emberről. Ja. Fú, kemény. Van valami, valami közléset? Vagy ez melyen levezetőre én, én mondom, én szeretném a vágyaimat itt talmácsolni. Én nem szeretném, hogy rólam írjatok nekrológot. Egyetlen egy posztat, szeretnék a vágatlan verzió valamelyik social médiában látni, és ennyi. Oké. Okay. Ez meg mi. lesz. És esetleg egy mess-up-ot a megszólalásaidból. De addigra már kész a csoki AI. Úgy Isten. M ne nekem az lenne nagyon szép, hogy a csoki velem együtt halna. Nem csoki, az a baj, hogy az éjek -ok nem halnak, tehát, na, de hát igen, szóval ez volt a mára, ugye beszéltünk itt utazásról, időről, haláról, szerintem úgy tényleg ilyen aratifikus tévák lettek, igen. és hát remélem tudtunk ezekhez mértem beszélni, és kommentben továbbra is írjátok meg a véleményeteket, ha van erről bármikor, és hát szerintem majd akkor a következő vágatlan verziós adásnál találkozunk, ami a Woody ellenes lesz, úgyhogy akkor sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Köszöntjük tisztelt utasainkat! A következő megálló kulturális szakadék. Kellemes utazást kívánunk!